Астрит Линдгрен. Каросон от покрива от новолети. Част 2 от Каросон, който живее на покрива. Превод от шведски, Вера Ганчева, 1979. CHITANKA Info. Каросон от покрива от новолети. Светът е тъй голям и в него има толкова много къщи. Големи и малки, хубави и грозни, стари и нови. А има и една маничка къща за каросон от покрива. Той самият смята, че това е най-хубавата къщичка на земята, так като за най-добрия Карлсон в целия свят. Дребосъчето е на същото мнение. Дребосъчето пък живее с майка си, баща си, Белсе и Бетан в една съвсем обикновена къща на една най-обикновена улица в Стокхолм, а горе на покрива, точно зад комина, да, именно там, се намира малката къщичка на Карлсон със своята табелка, на която пише, Карлсон от покрива, най-добрият Карлсон в целия свят. Може би ще се очудите, че някой живее на покрива, но дребосъчето казва, какво чак толкова странно има в това? Не могат ли хората да живеят където си щат? Неговите родители също считат, че хората могат да живеят където си искат. Но от началото не вярваха да има изобщо такъв карусон. Бел се и Бетън също. Просто не искаха да допуснат, че там, горе, живее някакъв малък, дебел чичко, който при това има на гърба си перка и може да лети. Лъжеш, Дребосъче, казваха Белсе и Бетан, Карлсон не е нищо друго освен твоя измислица. За всеки случай Дребосъчето попита Карлсон дали е измислица, но той отвърна. Те самите са измислица. Майката и бащата бяха убедени, че Карлсон е някакво другарче на ушкин, каквито си съчиняват децата, когато се чувствуват самотни. Горкото Дребосъче. Въздишаше майката. Белсе и Бетан са много по-големи от него. То просто няма с кого да си играе. Затова си фантазира за този Карлсон. Да, все пак ще трябва да му подарим кученце, замислеше се бащата. Той отдавна си го е пожелал. След като го получи, веднага ще забрави Карлсон. Ето как дребосъчето се здоби с бимбо и стана истински собственик на куче. Това беше в деня, когато навърши 8 години. А тък му в този ден майката, бащата, Белсе и Бетан видяха най-сетне Карлсон. Ама наистина, видяха го. Това се случи и така. Дребосъчето устрои празнично обощение в стаята си. Беше поканил Кристер и Гонила, с които учеше в един клас. Когато майката, бащата, Белса и бетанчуха смеха и веселата глъчка, които се носеха от стаята на дребосъчето, майката предложи: Хайде да идем да ги видим. Толкова са мирички. Да, хайде. Съгласи се бащата. Но какво видяха майката, бащата, Белсе и Бетан, когато надзърнаха в стаята на дребосъчето. кой седеше край празничната трапеза, оплескан до ушите със сметана, и се тъпчеше с риск да се задави, един малък, дебел чичко, който се провикна с пълно гърло. Хопала, тралала, казвам се Карлсон от покрива. Струва ми се, че до сега не сте имали честа да се срещнете с мен, а майката едва не припадна. А бащата ужасно се притесни. Да не вземете да разкажете някому за това. Нареди той. Ще пазите пълна тайна. Защо? Учуди се Белсе. Вие представяте ли си какво ще стане, ако хората научат за този Карлсон, обясни бащата. Не се ли сещате, че ще искат да го покажат по телевизията? Има да се спъваме в телевизионни кабели и кинокамери по стълбите и през половин час ще ни се изтърсва по някой вестникарски фотограф, за да снима Карлсон и дребосъчето. Горкото дребосъче, ще го наричат, момчето, открило крило който живее на покрива. И няма да имаме ни една спокойна минута вече в живота си. Майката, Бео се и Бетан схванаха опасността и за това всички заедно се заклеха да не разказват никому за Каросон. Случи се така, че дребосъчето трябваше да замине на другия ден при баба си на село и да прекара там лятото. Това много го радваше, но се тревожеше за Карлсон. На Карлсон през това време можеше да му хрумне какво ли не. Ами ако изчезне и никога вече не се върне? Миличък Карлсон, нали обещаваш, че ще останеш да живееш на покрива, докато се върна от село? Попита го дребосъчето. Нищо не се знае, отвърна Карлсон. Аз също заминавам при баба си. Тя е много по-бабешка от твоята и според нея аз съм най-добрият внук в целия свят. За това нищо не се знае, тя трябва да е полудяла, ако пусне най-добрия внук в целия свят да си върви, нали така? А къде живее баба ти? Попита дребосъчето. В една къща, поясни Каросон. Да не си мислиш, че навън изкита по цели нощи, дребосъчето не можа да узнае нищо повече. А на другия ден замина при баба си. Със себе си взе бимбо. Колко хубаво беше на село. Дребосъчето играеше по цели дни и много-много не се сещаше за Каросон. Но когато лятната вакансия свърши и той се прибра в Стокхолм, попита за своя приятел, щом прекрачи прага. Мамо, Карлсон мяркал ли се е насам? Майка му поклати глава, не съм го виждала. Сигурно се е преместил другаде. Не говори така. Сопна се дребосъчето. Искам Карлсон да остане да живее на покрива, той трябва да се върне. Не ли си имаш бимбо, опита се да глутеш и майка му. Тя самата смяташе, че би било чудесно, ако се отърват от Карлсон. Дребосъчето погали бимбо. Е, да. Той ми е много добричък. Но си няма перка и не може да лети, а освен това с Карлсон се измислят много повече игри. Дребосъчето изтича в стаята си и отвори прозореца. Карлсон, горе ли си? Провикна се той, колкото му глас държи. Но не получи никакъв отговор. На другия ден Дребосъчето тръгна пак на училище. Вече беше във втори клас. Всеки следобед прекарваше в своята стая и учеше уроците си. Оставяше прозореца отворен, за да чуе дали няма да забръмчи моторът на Карлсон. Ала не доларяше друго бръмчене, освен от колите по улицата, а понякога от някой самолет, който прелиташе над покривите на къщите, но от Карлсон ни звук, ни вест. Да, май наистина се е преместил, мълвеше си тъжно дребосъчето и сигурно никога няма да се върне. Вечер, когато си лягаше, той си мислеше за Карлсон и понякога си поплакваше тихичко по тодеялото от мъка, че Карлсон го няма. Те минаваха дните, сходене на училище, с учене на уроци и без Карлсон. Един след дребосъчето седеше в стаята си и редеше своите почтенски марки. В класьора си имаше вече много, но доста марки още чакаха да бъдат залепени. Дребосъчето се зае с тази работа и скоро я привърши. Остана само една марка, най-красивата, която той си пазеше за накрая. Беше германска марка с картинка на червената шапчица и вълка. Ах, колко е красива, мислеше си дребосъчето и я сложи на масата пред себе си. В същия миг чу от към прозореца някакво бръмчене. Бръмчене, което звучеше също като, да, наистина, също като от мотора на Карлсон. И това беше Карлсон. Той се вмъкна право през прозореца и изкръща. Хопала, тралала, дребосъче! Хопала, тралала, Карлсон. Извика дребосъчето. Той скочи на крака и изпълнен от щастие, проследи как Карлсон описа няколко кръга около лампата, преди да тупне на земята, до него. Щом Калсон изключи мотора, като завинти един малък бутон на корема си, дребосъчето понечи да се втурне към него и да го прегърне. Но Калсон леко го отблъсна с пухкавата си ръчичка и рече, спокойствие, само спокойствие. Има ли нещо за хапване? Няколко кюфтенца или нещо подобно? А може би малко торта с каймак? Дребосъчето поплати глава. Не, днес мама не е пържила кюфтета. А торта с каймак правим само когато някой има рожден ден. Каросолни и сумтя. И това ми било семейство. Само когато някой има рожден ден. Ами ако пристигне скъп стар приятел, когато не сте виждали от месеци насам. Редно би било в такъв случай майка ти да се поръшета. Да, но ние не знаехме, започна да се оправдава дребосъчето. Не сте знаели, прекъсна го Карлсон. Можеше да се надявате. Можеше да се надявате, че ще дойда днес. И само тази мисъл трябваше да накара майка ти да меси кюфтета с едната ръка и да разбива сметана с другата. За обед имахме шпеков салам, промалви за срамено Може да си хапнеш, ако искаш. Салам, когато пристига скъп, стар приятел, когато не сте виждали от месеци. Карлсон отново изсумтя. Е, щом човек посещава често тази къща, ще свикне да понася какво ли не дай на сам салама. Дребосъчето изтича колкото можеше по-бързо до кухнята. Майката е нямаше в къщи, беше отишла на лекар и той не можеше да я попита, но знаеше, че бива да почерпи Карлсон с салама. В една чиния бяха останали пет парчета и той ги изнесе на Карлсон. А Карлсон се нахвърли върху тях като ястреб, натъпка си устата и изглеждаше напълно доволен. Е, обади се той, за салам е доста вкусен. Не като кюфтета, разбира се, но от някои хора не може да се иска прекалено много. Дребосъчето схвана, че именно той е някои хора, и за това побърза да обърне разговора. Добре ли прекара при баба си? Попита той. Толкова добре, че изобщо не може да се опише, заяви Карлсон. За това не смятам и да го описвам, добави той, като му мурафаше салама. И аз прекарах весело, поде дребосъчето. Той започна да разказва на Карлсон всичко, което бе правил при баба си. Толкова е добричка, добричка моята баба, завърши дребосъчето. Не можеш да си представиш как се зарадва, когато пристигнах. Прегърна ме и ме притисна с всички сили. Че защо? Попита Карлсон. Защото ме обича, не разбираш ли? Очуди се дребосъчето. Каросон престана да дъвче. И ти, естествено, си мислиш, че моята баба не ме обича толкова, а? Сигурно не вярваш, че тя, като се метна в размен и ме запрегръща, чак лицето ми посиня, и то само защото толкова много ме обича, не вярваш, а? Но ще ти кажа, че баба ми има песници, твърди като желязо, и ако ме обичаше само 100 грама повече, сега нямаше да седя тук, защото щеше да ме е довършила. Така ли? Удиви се дребосъчето. Значи толкова силна била баба ти в прегръдките? Неговата баба не го е притискала чак така, поясни той на Каросон, но тя не несъмнено го обича и винаги е била добра към него. Макар понякога да е най-досадната баба на света, прибави дребосъчето, след като поразмисли. Все мърмори, че не си сменям чорапите, че не бива да се бия с ласейансон и разни такива неща. Каросон захвърли празната чиния. И, разбира се, не ти се вярва, че моята баба е не по-малко досадна, а ти сигурно не допускаш, че тя си навиваше будилника и скачаше от леглото в 5 часа всяка сутрин само за да успее да се намърмори, че трябва да си сменям чорапите и че не бива да се бия с Ла Нима познаваш Ла се Изненада се дребосъчето. О не, слава богу! Възкликна Карлсон. Тогава защо баба ти е казвала, очуди се дребосъчето. Защото е най-досадната баба в целия свят, рече Карлсон. Може би най сетне ти е станало ясно. Как не те е срам, след като познаваш Ласе да твърдиш, че твоята баба била най-досадната в целия свят? Нищо не знаеш ти. Моята баба може по цял ден да мърмори, че не трябва да се бия с Ласе макар изобщо да не познавам това момче и искрено да се надявам, че никога няма да се срещна с него. Дребосъчето размишляваше. Ама че странна работа, винаги му ставаше много криво, когато баба му го гълчеше, но сега изведнъж му се стори, че трябва да се опита да удари каросон в земята. Като изкара баба си по-досадна, отколкото беше в действителност. Штом си понамокрех краката и баба започваше да мърмори, че трябва да си сменя чорапите, увери го дребосъчето. Каросон кимна. И ти, разбира се, смяташ, че моята баба не е искала, и аз да си сменям чорапите, а, сигурно не ти се вярва. Че веднъж са бегом през цялото село, щом излязох да поджапам в една локва, и започна да мърмори: Смени си чорапите, Каролсон, Миличък, смени си чорапите, май не ти се вярва, а. Дребосъчето се поиспачи. Че защо? Това не е невъзможно. Каросон го бутна върху един стол и застана пред него с ръце на хълбоците. Не, явно не ми вярваш. Но слушай да ти разкажа как стана всичко. Излязох да си поджапам в една локва, нали, схващаш. И ужасно се забавлявах. И тък му в разгара на веселбата баба дотърча и закрещата и силно, че гласът и кратко се разнесе из цялото село, смени си чорапите, Карлсон, мили, смени си чорапите, а ти какво и кратко каза. Попита дребосъчето. И презум не ми минава, рекох, тъй като съм най-големият непослушник в целия свят, заяви Карлсон. И за това се отскубнах от баба и се покатерих на едно дърво, тада да мирясам. Сигурно е останала като попарена. Предположи дребосъчето. Личи си, че не познаваш баба ми, възрази Карлсон. Тя ме последва. Горе на дървото. Слиса се дребосъчето. Карлсон кимна. Ти, разбира се, не вярваш, че моята баба може да се катери по дърветата, а? Щом става дума за хокане, тя се покачва къде ли не. Смени си чорапите, Карлсон, мили, смени си чорапите, повтаряше баба и запълзя поклона, на който бях седнал. А ти какво направи? Попита дребосъчето: че какво можех да направя. Рече Карлсон. Смених си чорапите, не можа да ми се размине. Високо горе на дървото, седнал на един тънък жалък клон, с риск за живота си, бях принуден да си сменя чорапите. Ха, ха, сега вече излъга, и смя се дребосъчето. Горе на дървото не си имал чорапи за смяна. Брей, че си глупав, упрекна го Карлсон. Не съм бил имал чорапи, които да сменя, а? Той дръпна нагоре крачулите на панталоните си и посочи дебелите си крачка, обутифраирани и усукани чорапи. А това какво е, а? Попита той. Това не са ли чорапи? И то два броя, ако не ме лъжат очите. И аз седнах на онзи клон и ги смених, като надянах левия чорап на десния си крак, а десния чорап на левия крак. Да не би да се съмняваш, че не съм направил това. И то само за да угодя на моята стара баба. Добре, ама от това краката ти не са станали посухи, отбеляза дребосъчето. Нима съм твърдял подобно нещо. Каза Карлсон. А, е, но тогава, запъна се дребосъчето. ти си сменил чорапите си съвсем на празно. Карлсон кимна. ли сега кой има най-досадната баба в целия свят. Твоята баба мърмори, защото е необходимо, като си има такъв непоправим внук като теб. Моята обаче е най-досадната в целия свят, защото ме хока съвсем без причина. Ще се побере ли това най-сетне в твоя нещастен череп, а? Но после Карлсон се разсмя неудържимо и потупа дружески дребосъчето. Хопала, тралала, дребосъче, провикна се той. Хайде да зарежем бабите си и да започнем да се забавляваме. Крайно време е, според мен. Хопала, тралала, Карлсон, и аз мисля така, съгласи се дребосъчето. Да си получил някоя нова парна машина? Попита Карлсон. Помниш ли колко беше весело, когато вдигнахме онази във въздуха? Нямаш ли нова, да да го направим пак? Но дребосъчето не беше получил друга парна машина и Карлсон се нацупи. За щастие обаче той се гледа пръхосмукачката, която майката на дребосъчето бе забравила в стаята му, след като я бе изчистила. С радостен вик Карлсон се спусна към нея и натисна копчето за пускане. Ха познай кой е най-добрият пръхосмукачочистъч в целия свят. И той се залови да чисти с все сила. Ако около мен не е чистичко изпретнато, няма да играя, провикна се Карлсон. На тази мръсотия трябва да се сложи край. Какъв късмет имате, че във вашия дом е дошъл най-добрият пръхосмукачочистъч в целия свят? Дребосъчето знаеше, че майка му бе минала с пръхосмукачката навсякъде и стаята и каза това на Карлсон, обаче той презрително се засмя. Всеки му е известно, че жените не знаят да боравят с такива апарати. Ей така трябва да се върши тази работа, заяви той и започна да чисти с пръхосмукачката едно от тънките бели пердета, което слеко съска съскане изчезна в нея почти до половината. Чакай, спри! Извика дребосъчето. Пердето е много тънко, не виждаш ли, че заседна в прахосмукачката? Престани, Каросон свира мене. Добре, щом ти се живее в смет и мръсотия, твоя воля. Без да изключи прехосмукачката, той започна да дърпа и тегли пердето. Но то здравата се бе напъхало вътре и прехосмукачката не искаше да го пусне. Не се опавей! Каза Каросон на прехосмукачката. Защото насреща си имаш Каросон от покрива, най-добър подърпане на въже в целия свят. Той дръпна силно и измъкна пердето. То беше почерняло и освен това по-окъсано. О, виж на какво е заприличало! Завайка се дребосъчето. На, гледай, станало е съвсем черно. Да, да, аз смяташ, че такова перде нямало нужда от чистене, мърлю такъв, смъмри каросон дребосъчето, но сетне го помилва по главата. Е, не тъгувай, от теб все пак може да излезе свестен мъж, макар да си толкова нечисто платен. Между другото, и аз да те оправосмуча малко, или може би майка ти вече го е направила. Не, наистина не, каза дребосъчето. Карлсон пристъпи напред, насочи прахосмокачката към него. Вижги тия жени, поде той, да изчисти с прахосмокачката цялата стая и да пропусне най кирливия предмет. Хайде, ще започнем от ушите. До тогава дребосъчето никога не беше чистен с прахосмокачката и сега, когато му се случи, изпита такъв гъдъл, че викаше от смях. Карлсон прояви голямо старание. Той прокара прахосмокачката по ушите му, по косата и около врата, подмишниците, по гърба и по корема. Та чак до стъпалата. На това му викат есенно чистене, поясни Карлсон. Само да знаеш как гаделичка, рече дребосъчето. Да, за това всъщност би следвало да платиш допълнителна такса, заяви Карлсон. След това дребосъчето поиска да направи есенно чистене и на Карлсон. Сега е мой ред. Ела да ти изчистя ушите с префосмукачката. Няма нужда, възрази Карлсон, защото аз си ги измих през септември миналата година. Тук има много поспешни задачи. Той хвърли поглед из стаята и съзря марката на дребосъчето, оставена на масата. Малки отвратителни къщета хартия са пръснати наоколо и замърсяват всичко, възмути се Карлсон. И преди дребосъчето да успее да го спре, прехосмокачката вече беше погълнала червената шапчица. Тогава дребосъчето изпадна в отчаяние. Марката ми! извика той. Ти ми измука червената шапчица. Никога няма да ти го простя. Карлсон изключи прехосмукачката и кръсти ръце на гърдите си. Прощавай, промълви той, прощавай за това, че съм добър и изпълнен с желание да ти помогна, че съм малък чистофайник, който иска да прави в живота си само добрини, прощавай за това. Думите му прозвучаха, сякаш Карлсон всеки миг щеше да се разплаче. Всичко е за тоя, дето духа, продължи той треперещ глас, никаква благодарност. Само хокане и хокане. О! Възкликна дребосъчето. Не искам да ти е мъчно, но разбираш ли, червената шапчица. За каква вехта червена шапчица дигаш тази врява? Попита Карлсон, вече без да хленчи. Ами за тази отпуштенската марка, обясни дребосъчето. Най-хубавата ми марка. Карлсон застана неподвижно, потънал в размисъл. Сетне очите му святкаха и той се ухили хитро. Ха познай кой е най-изобретателният съчинител на игри в целия свят. И отгадни на какво ще играем. На червената шапчица и вълка. Ушкин прахосмокачката е вълкът, а аз съм ловецът, който идва. Разпорвам му търбухът и хоп, червената шапчица излиза оттам. Той бързо се огледа наоколо. Да имаш под ръка някоя брадва. Тези прахосмокачки са твърди като желязо. Дребосъчето нямаше брадва и това искрено го радваше. Не може ли просто да отворим прахосмокачката, пък да си мислим на ушкин, че сме разпорили търбуха на вълка? Ако решим да шмекеруваме, може, рече Карлсон, макар че обикновено, когато поря вълчи търбуси, не постъпвам така. Но след като в този окаян дом липсват всякакви сечива, ще играем на ушким. Той се просна по корем върху прахосмукачката и захапа дръжката и кратко. Влупачка такава, провикна се Карлсон. Защо глътна червената шапчица? Дребо Дребусъчето си помисли, че Карлсон съвсем се вдетинява с подобни наивни игри, но все пак му беше весело да го гледа. Спокойствие, само спокойствие, мила червена шапчице. Крещеше Карлсон. Сложи си шапката и галошите, защото сега ще излезеш оттам. После Карлсон отвори пръхосмукачката и взе, че изтърси върху килима всичко, което се намираше в нея. Образува се голяма и отвратителна сива купчина. Олеле, трябваше да изсипеш този буклук в някаква кесия, разтревожи се дребосъчето. Кесия ли, тъй ли е в приказката, а? Попита Карлсон. Да не би там да пише, че ловецът разпаря търбуха на вълка и изсипва червената шапчица в една кесия, а? Не, съгласи се дребосъчето, там наистина няма такова нещо. Е тогава не се обаждай, заяви Карлсон. Не се опитвай да измисляш неща, дето ги няма, защото така няма да играя. Повече не можа да издума, защото от към прозореца подухна лег ветрец и вдигна доста прах право към носа му. Той се разкиха и кихна точно върху купчината прахоляк. Кихавицата му отнесе една хартийка, която полетя над пода и падна точно пред дребосъчето. Ето я, червената шапчица. Извика той и побърза да вдигне прашната малка почтенска марка. Каросон изглеждаше доволен. Така праря аз, рече той. Оправям нещата само с едно кихане. Та сега може би ще престанеш да хленчиш за червената шапчица. Дребосъчето с задоволство избърса праха от почтенската марка. Тогава Карлсон продължи да киха и от пода се вдигна цял облак прах. Ха познай кой е най-добрият кихач в целия свят. Изпъчи се той. Мога да изкихам всичката прах по местата и кратко, почакай и ще видиш. Дребосъчето не го слушаше. Единственото му желание беше да залепи своята марка в класьора. Карлсон стоеше и кихаше, обгърнат от облак прах. Кихаше ли кихаше, и когато се накиха, почти цялата купчина прах беше изкихана от пода. Виждаш ли, че нямаше нужда от никаква кесия, каза Карлсон. Всичкият прах си е по обичайните места. Ред навсякъде, тъй искам да бъде. Ако около мен не е чистичко изпретнато, няма да играя. Но погледът на дребосъчето не се откъсваше от марката. Тя бе вече залепена, ах, колко беше красива. Ще трябва да ти изчистя още веднъж ушите с прахосмокачката, рече Карлсон. Ти изобщо не чуваш какво ти се говори. Какво каза? Попита Дребосъчето. Казах, че не е честно само аз да се бъхтам и трепя, докато на ръцете ми излязат мехури. До сега ти чистих ли чистих на тебе и за това няма да ти струва кой знае колко, ако сега дойдеш горе да ми поразтребиш на мен. Дребосъчето захвърли класьора с почтенските марки. Да отиде горе на покрива, имаше ли нещо, което той да желаеше повече? Само веднъж беше ходил на покрива в малката къщичка на Карлсон. Тогава майка му вдигна страшна олелия и извика пожарната команда, за да го свали оттам. Дребосъчето премисляше. Това бе толкова отдавна и сега той беше станал много по-голямо момче, което би могло да се катери на който покрив си поиска. Но много му се искаше да знае дали майка му разбира това. Тя не си бе у дума и нямаше как да я попита. Пък може би най-разумно би било да се откаже. Е, идваш ли? Обади се Карлсон. Дребосъчето помисли още малко. Ами ако ме изпуснеш, докато ретим? Попита той неспокойно. Карлсон явно не се тревожеше. Ха, рече той, има толкова много деца. Дали едно повече или едно по-малко, това е просто суета. Дребосъчето се обиди не на шега. Аз не съм никаква суета и ако падна. Спокойствие, само спокойствие. Заяви Карлсон и го помилва по главата. Няма да паднеш. Ще те държате и здраво, както правеше баба ми. Защото ти наистина си само едно нечистоплътно момченце, но аз все пак като че ли те обичам. Особено сега, след като ти направих есенно почистване и прочее. Той помилва дребосъчето още веднъж. Да, странно наистина, но аз си те обичам, макар че си такъв малък и глупав. Почакай само да стигнем на покрива и така ще те прегърна, че лицето ти да посинее, точно както правеше моята баба. Той натисна копчето на корема си, моторът се запали и Карлсон хвана здравата дребосъчето. Двамата излетяха през прозореца в синевата. Скъсаното перде бавно се развяваше, сякаш да им помаха за довиждане. О Карлсон, малките къщурки, разположени по покривите, могат да бъдат наистина уютни, особено ако са като Карлсуновата. Неговата къщичка има зелени капчици на прозорците и малка външна стълба, нещо като веранда, извънредно удобна за сядане. Тук човек може да приседне вечер и да се любова на звездите, а денем, да пие плодов сок и да хрупа корабии, ако си има корабии, разбира се, нощем може да си спи на нея, ако в къщата е много горещо, а сутрин се събуждаш и виждаш как слънцето изгрява над покривите на къщите в юстермон едно. Да, това е действително уютен дом. Чудесно притурен между един комин и противопожарната стена, та почти не се забелязва. Освен ако човек тръгне да се разхожда по покрива, разбира се, и случайно се озове точно зад комина. Но подобно нещо рядко се случва. Всичко е тъй различно тук, каза дребосъчето, след като Карлсон кацна заедно с него на стълбата пред входа на своята къщичка. Да, за щастие, рече Карлсон. Дребосъчето се огледа наоколо. Има повече покриви и разни от този род, изтъкна той. Повече километри от покриви, поясни Карлсон, по които може да се обикаля и лодува до насита. Какво ще кажеш, да полудуваме малко, а? Предложи разпарено Дребосъчето. Той си спомни колко беше весело предишния път, когато двамата с Карлсон лудуваха по покрива. Но Карлсон го изгледа строго. За да се отървеш от чистенето, нали? Значи първо аз ще се изпотрепя, за да ти почистя и разтребя на тебе, а след не ти ще ми се мотаеш и ще лудуваш до вечерта. Такава сметка ли си бил направил? Дребосъчето не си беше правил изобщо каквито и да било сметки. Аз с удоволствие ще ти помогна да изчистиш. Ако се налага, рече той. Е, хайде тогава. Поткани го Карлсон. Той отвори вратата на къщичката и дребосъчето пристъпи в дума на най-добрия Карлсон в целия свят. Да, разбира се, повтори дребосъчето, ако се налага. Сетне постоя доста време, без да продума, и очите му се упокориха. Да, налага се, промалви накрая той. Къщичката на Карлсон се състоеше само от една стая. В тази стая Карлсон бе поставил един дърводелски сгях върху който да рендосва, да яде и да слага разни неща. Освен това, една кушетка, на която да спи, да подскача и да крие разни неща. Освен това, два стола, на които да седи, да слага разни неща и да се катери, когато трябваше да пъхне разни неща в шкафа. Но това беше невъзможно, защото той беше вече съвсем претъпкан с други разни неща, които не можеха да стоят на пода или да се закачат по гвоздеите на стената тъй като там вече имаше разни други неща, и то твърде много. Карлсон си имаше и камина, също пълна с разни неща, и желязна скара, върху която можеше да си приготовлява храна, върху полицата над камината пак имаше разни неща. Но от тавана не висеше почти нищо. Само един свредел и един плик с орехи, и един пиштов стапа, и клещи, и чифт пантофи, и ренде, и пижамата на Карлсон, и парцалът за миене на чинии, и емангалът, и едно кофарче. И кеси и касушени череши и нищо повече. Дребосъчето стоя доста време неподвижно на прага и се облеждаше. Ти май онемя, рече Карлсон. Явиш колко неща си имам, не е както долу при теб, където няма почти нищо. Да, колкото за неща, тук наистина има какво ли не, съгласи се дребосъчето. Но сега разбирам защо искаш да чистиш. Ти нещо не си до разбрал, рече той. Не аз искам да чистя. А ти искаш да чистиш. След като аз така се изтрепах долу у вас, нали? Ама ти никак ли няма да ми помогнеш? Запита разтревожено Дребосъчето. Карлсон се сгуши върху възглавницата и замърка, както прави човек, когато е легнал наистина удобно. Ще ти помогна, разбира се, отвърна той, след като хубавичко се намърка. Добре тогава, каза Дребосъчето. Аз пък се изплаших да не смяташ. Ще ти помогна, разбира се, повтори Карлсон. Ще ти пея през цялото време и ще те ободрявам. Хой, хой, всичко ще върви като поноти. Дребосъчето не беше много сигурен в това. Не беше чистил кой знае колко пъти в живота си. Наистина той имаше обичай да прибира играчките си, стига майка му да го подканеше само 3-4-5 пъти и той го правеше, макар и да беше на мнение, че това е досадна и съвсем излишна работа. Но да се изчисти думът на Карлсон бе нещо съвсем различно. Откъде да започна? Чудеше се дребосъчето. Глупчо, от ореховите черупки, разбира се, каза Карлсон, няма нужда да се прави обстойно чистене, защото аз непрестанно поддържам къщата и никога не я оставям да се занемари. Ти просто трябва да я доискусориш туктаме. Ореховите черупки бяха пръснати на пода сред много кори от портукали и черешови костилки, обелки от салам, хартиени топчета, изгорели кибритени клечки и какво ли не. От самия пот не се виждаше нищо. Имаш ли пръхосмукачка? Попита дребосъчето, след като поразмисли. Прорича си, че този въпрос не се понрави на Карлсон. Той погледна недоволно дребосъчето. Трябва да отбележа, че някои хора са мързели Аз притежавам най-хубавата метла и най-удобната лопата в целия свят, но това не е по вкуса на известни ленивци. О, не е, настояват за пръхосмукачка, та по възможност изобщо да се отърват от работа. Карлсон и Сумтя. Стига да исках, можех да имам хиляда пръхосмукачки. Но аз не се превземам като някои други. Обичам движението. Аз също, заоправдава се дребосъчето, но впрочем ти изобщо нямаш електричество за пръхосмукачка. Той си спомни, че къщичката на Карлсон беше съвсем старовремска. В нея нямаше нито електричество, нито водопровод. Карлсон имаше газена лампа, която му светеше вечер, а вода черпеше от бъчвата за дъждовна вода която стоеше на единия ъгъл на къщичката му. И шахта за буклук нямаш, отбеляза дребосъчето, макар че действително имаш нужда от нея. Как да нямам шахта за буклук? Провикна се Карлсон. Ти пък какво ли знаеш? Я започни да метеш, а аз ще ти покажа най-хубавата шахта за буклук в целия свят. Дребосъчето въздъхна. Сетне вземе тлата и се залови за работа. Карлсон лежеше, скръстил ръце под главата, и го наблюдаваше с голямо задоволство. После подхвана песен, както беше обещал, бързо дните си отлитат, Салко му трудът е драг. след завършеното дело, е покоят скъп и блак, точно така си е. Отбеляза Карлсон и посмачка възглавницата, за да се облегне още по-удобно. Сетне отново запя, а дребосъчето метеше и метеше. В разгара на всичко това Карлсон изведнъж се обади, така и така си се заловил за работа, Ами я вземи да ми свариш малко кафенце. Да ти сваря кафе. Очуди се дребосъчето. Да, моля, рече Карлсон. Но не искам да си правиш допълнителен труд заради мен. Само трябва да напариш печката, да донесеш отвън вода и да я сложиш да се вари. Кафето сам ще си го изпия. Дребосъчето с неохота огледа пода, който още ни най-малко не беше почистен. Не може ли ти да свариш кафето, докато аз мета? Предложи той. Карлсон въздъхна тежко. Как е възможно човек да е мързелив до дъното на душата си като тебе? Възмутено рече той. Все едно си се захванал да работиш, нима е толкова трудно да свариш и малко кафенце, а... Не, разбира се, рече дребосъчето. Но ако бих казал каквото си мисля, я не дей, посъветва го Карлсон. Не си прави труда. По-добре се опитай да бъдеш малко по-услужлив към този, който така се изтрепа заради теб който ти изчисти ушите с пръхосмукачката и какво ли не още, дребосъчето остари метлата. Грабна една кофа и изтича да налее вода. Издърпа съчки от съндъка за дърва, напъха ги в печката и направи каквото ножа, за да разпари огъня, но това не му се удаде. Не съм свикнал, извини се той, не би ли дошъл, само да го подпалиш, искам да кажа. Хич не се опитвай да ме увещаваш, отказа Карлсон. Е, ако бях на крак, би било друго нещо. Тогава бих ти показал как се пари огън, но след като и аз веднъж съм си полегнал. Не можеш да искаш от мен да ти върша цялата работа. Дребосъчето разбра. Опита се още веднъж да запали огъня и съчките внезапно запукаха и запращеха. Потегли, рече доволно той. Ето на. Необходимо е само малко настойчивост, отбеляза Карлсон. Сега просто сложи кафето, подреди хубаво подноса и приготви няколко кифлички, а после можеш да довършиш метенето, докато заври. Ами кафето, сигурен ли си, че сам ще си го изпиеш? Попита дребосъчето. Понякога той наистина можеше да бъде доста хаплив. О, да, кафето ще си изпия сам, увери го Карлсон. Но и ти можеш да си сръбнеш малко. Нали съм толкова гостоприемен, че просто да ми се чуди човек. И след като дребосъчето приключи сметенето и изсипа всички орехови черупки, Черешови костилки и хартиени отпадъци в голямата кофа за буклук на Карлсон, двамата пиха заедно кафе, седнали на ръба на кушетката. С кафето излапаха много кифлички. А Дребосъчето седеше и си мислеше колко му е хубаво у Карлсон, въпреки че беше доста изморително да се почисти дома му. А къде ти е прословутата шахта за буклук? Попита Дребосъчето, след като преглътна последното залъче. Ще ти я покажа, рече Карлсон. Вземи кофата за буклук и ела. Той тръгна и излезе на верандата. Ето я. Заяви Карлсон и посочи надолу към водосточния улук. Как тъй, какво искаш да кажеш. Очуди се дребосъчето. Слез там, покани го Карлсон, и ето ти най-удобната шахта за буклук в целия свят. Да изхвърля буклука на улицата. Изуми се дребосъчето. Но това не може да се прави. Карлсон дръпна кофата. Сега ще видиш дали може или не. Ела тук. Той сграбчи кофата и се втурна надолу по покрива. Дребосъчето се изплаши. Ами ако Карлсон не успее да спре, когато стигне до улука, спри. Изкреща Дребосъчето. Спри, и Карлсон се закова на място. Но чак когато стигна до самия ръб на покрива, какво чакаш още? Провикна се Карлсон. Ела тук, Дребосъчето седна и предпазливо се спусна до улука. Най-удобната шахта за Буклук в целия свят дълбочина 20 метра извика Карлсон и ловко обърна кофата с дъното нагоре. По най-удобната шахта за Буклук в целия свят към улицата полетя буен поток от черешови костилки, орехови черупки и хартиени отпадъци и се изсипа право върху главата на един докаран господин, който вървеше по тротуара и пушеше пура. Олеле! възкликна дребосъчето. Вай, вай, вай, погледни! Всичко отиде върху него! Карлсон свира мене, че кой го е карал да се разхожда точно под моята шахта за буклук? И то в разгара на есенното чистене. Дребосъчето изглеждаше обрижен. Да, но ореховите черупки сигурно са му влезли под ризата и черешовите костилки, в косата, а това не е особено приятно. Дреболия! Отсече Карлсон. Ако човек няма по-големи тревоги в живота си от две-три орехови черупки под яката на ризата, може само да се радва. Но по нищо не личеше господинът спората да е особено радостен. Двамата видяха как се отърси и сетне чуха, че вика полицията. Как могат някои хора да вдигат такава врява за дреболии, възмути се Карлсон. Вместо да вика, трябва да ми бъде благодарен. Защото ако сега черешовите костилки пуснат корени в косата му, там може би ще поникне хубаво черешово дръвче и тогава би могъл, както си ходи, по цял ден да бере череши и да плюе костилки. Долу на улицата не се появи никакъв полицай. Господинът спората бе принуден да се прибере с ореховите черупки и черешовите костилки. Карлсон и дребосъчето започнаха да се катерят обратно по покрива към къщичката на Карлсон. И аз искам да плюя костилки от череши, заяви Карлсон. Щом си започнал вече, би могъл да донесеш отвътре кесията, която виси там от тавана. Мислиш ли, че ще достигна? Попита дребосъчето. Стъпи върху дърводелският згях, рече Карлсон, дребосъчето така и направи, а после двамата заседнаха на верандата, дъвчеха сушени череши и плюеха костилки във всички посоки. Костилките се търкаляха и тръкаха по покрива. Звукът, който издаваха, бе много смешен. Започна да се мръква. Мек, топъл есенен здрач се спусна над всички покриви и къщи. Дребосъчето се премести поблизо до Карлсон. Колко приятно беше да седят на верандата да плюят черешови костилки, докато макът все повече се сгъстяваше. Сградите внезапно придобиха съвсем различен вид, станаха тъмни и загадъчни, а накрая, съвсем черни. Сякаш ги бе изрязал с огромна ножица от черна хартия и бе прибавил само няколко 4 гълничета от златист Станил вместо Прозорци. Все повече и повече ставаха осветените 4 гълници в цялата чернилка, защото хората започнаха да парят лампите в своите домове. Дребосъчето се опита да ги преброи, отначало бяха само три, не станаха десет, а накрая много, много. През прозорците се виждаше как хората се движат, заети и и човек можеше да се чуди какво ли правят, кои ли са и защо живеят именно там, а не другаде. Чудеше се дребосъчето. Каросон не се чудеше. Нали все някъде трябва да живеят, горките хорица, отбеляза той. Не всеки може да си има къща на покрива. Не всеки може да бъде най-добрият Карлсон в целия свят. Едно, Юстермалм, квартал в Стокхолм. Бъ, пара, Карлсон провежда кифлено гнервиране. Докато дребосъчето беше у Карлсон, майка му беше на лекар. Това и кратко от не повече време, отколкото бе предвидила, и когато най сетне се прибра, дребосъчето вече седеше през покойно в стаята си и разглеждаше своите почтенски марки. «Здравей, дребосъче», каза майката, «ти пак седиш и се занимаваш с марките си», Както обикновено, а, да, така е, отвърна Дребосъчето и всъщност каза истината. Наистина майка му беше умна и можеше да се разбереш с нея почти за всичко, но никак не беше сигурно дали би разбрала тая работа с катеренето по покрилите. Дребосъчето реши да не казва нищо за Карлсон. Поне за сега, докато не се е събрало цялото семейство, каква великолепна изненада щеше да им поднесе, когато седнат около масата да вечерят. При това майка му не изглеждаше особено весела. Между очите и кратко се бе вдлъбнала бръчка, която той не бе виждал друг път. Дребосъчето се почуди от какво ли се е образувала. След това и останалите членове на семейството се върнаха в къщи, дойде време за вечеря и всички насядаха около масата, майката, бащата, Беосе, Бетан и дребосъчето. За вечеря имаха зелеви сарми, и както винаги дребосъчето им махна зелето. Никак не обичаше зеле. Обичаше само това, което беше вътре в сармите. Но до краката му под масата се бе свил Бимбо, който ядеше всичко. Дребосъчето нагъна зелето на малка лепкава топка и я пусна на кученцето. Мамо, кажи му да не прави така, обади се Бетан, Бимбо ще стане непоносим, също като дребосъчето. Да, да, рече майката, да, да. Но тя като че ли изобщо не ги слушаше. А мене ме принуждавахте да изяждам всичко, когато бях малка, продължи Бетан. Дребосъчето и кратко се изплези. Тъй ли? Но не си личи да ти се отразило кой знае колко добре. Изведнъж майката се просълзи. Моне ви се, не се карайте, помори тя. Просто не мога да ви слушам. И след това не можа повече да премълчи причината за своята мъка. Докторът каза, че съм малокръвна. Била съм съвършено изтощена. Трябвало да замине някъде и да си почина, но как ще стане това, не знам. Край масата настъпи пълна тишина. Доста време никой не продума. Каква лоша новина. Майка им била болна. Това наистина е тежко, си мислеха всички. А освен това трябвало и да замине. Това е още по-лошо, разсъждаваше дребосъчето. Всеки ден, когато се връщам от училище, искам да те виждам в кухнята по престилка да печеш кифлички, обади се той. Мислиш само за себе си, упрекна го строго Белсе. Дребосъчето се притисна към майка си. Да, иначе няма да има кифлички, отбеляза той. Но майка му и сега не слушаше. Тя говореше с бащата, трябва да намерим домашна помощничка, но как ли ще уредим това? И майката, и бащата изглеждаха натъжени. Вечерята съвсем не мина така приятно, както друг път. Дребосъчето разбра, че трябва да се направи нещо, та да стане повесело, а кой би могъл да се справи с подобна задача по-добре от него самия. Познайте все пак какво забавно нещо се случи, провикна се той, отгатнете кой се завърна отново. Кой? Да не е Карлсон. на майка му. Само не ми казвай, че ни е връхлетяла и те я беда. Дребосъчето я погледна Сукор. Според мен, това е много весело нещо, а не беда. Бео се се изсмя, ама че оживено ще стане в бърлогата. Що мама няма да я има? Карлсон и домашната помощничка ще върлуват, както им скимне. Не ме от ужас. Рече майката. Ами ако домашната помощничка зърне Карлсон, тогава какво ще стане? Бащата погледна строго към Дребосъчето. Нищо няма да стане. Домашната помощничка не бива нито да вижда Карлсон, нито да чува за него. Обещай това, Дребосъче. Карлсон лети, където си иска, рече Дребосъчето. Но аз обещавам да не разказвам за него. Абсолютно никому. Настоя бащата. Не забравяй какво сме се уговорили с теб. Не, никому, абсолютно никому. Повтори дребосъчето. Само на моята учителка, разбира се. Но бащата поклати глава. И на учителката не. В никакъв случай, хъм. Промълви дребосъчето. Тогава няма да разкажа и за домашната помощничка. Защото е по-лошо да имаш домашна помощничка, отколкото Карлсон, майката въздъхна. Не е сигурно дали изобщо ще намерим домашна помощничка, рече тя, но още на другия ден тя даде обявление във вестника. Само една жена се обади. Казваше се госпожица Рок. След два часа пристигна, за да преговаря. Так му в този ден дребосъчето го болеше ухо, Та искаше да бъде колкото може поблизо до майка си, дори да седи на коленете и кратко, макар че всъщност беше вече твърде голям за такова нещо. Но когато човек го боли ухо, това се налага, заяви той и се сгуши в скута на майка си. В този миг на вратата се звънна. Пристигна госпожица Рок. Дребосъчето трябваше да слезе от коленете на майка си. Но през цялото време, докато беше там госпожица Рок, той не се откъсваше от стола на майка си и притискаше болното си ухо към рамото и кратко. А когато го пронизваше болка, той тихичко простенваше. Дребосъчето се бе надявал госпожица Рок да е млада. Хубава и мила като госпожицата в училище. Тя обаче се оказа сопната, възрастна жена с много решителен вид. Беше едра и яка, имаше няколко етажна гуша и такива едни, сърдити, очи, от каквито дребосъчето особено много се боеше. Той тук си почувствува, че тази жена не му се нрави. Сигурно и Бимбо изпитваше същото, защото за с все сили. Аха, значи тук има и куче, отбеляза госпожица Рок. Майката се разтревожи. Не обичате ли кучета, госпожице Рок? Попита тя. О, да, ако са добре възпитани, отвърна госпожицата. Не съм сигурна дали Бимбо е особено добре възпитан, рече майката смутено. Госпожица Рок кимна енергично, но ще стане, ако реша да започна работа при вас. И друг път съм имала работа с кучета. Дребосъчето се надяваше от все сърце, че няма да остане при тях. Тък му тогава усети остра болка в ухото и беса иска, леко изохка. Е да, кучета лаят, деца реват. Отсече госпожица Рок и изкриви устни. Вероятно имаше намерение да се пошегува, но тази шега не се стори забавна на дребосъчето и той промълви тихо, сякаш на себе си. А освен това ми скърцат и обувките, но майката го чу. Лицето й кратко пламна и тя бързо рече. Надявам се, че обичате деца, госпожица Рок, нали? Да, ако са добре възпитани, отвърна госпожицата и вторачи очи в дребосъчето. Майката отново изглеждаше смутена. Не съм съвсем сигурна дали дребосъчето е особено добре възпитан, промълви тя. Но ще стане, увери я госпожица Рок. Ще видите. И друг път съм имала работа с деца. Дребосъчето се оплаши. Ужасно му стана мъчно за децата, с които госпожица Рок е имала работа. Сега той щеше да бъде едно от тях и за това не бе никак чудно, дето изглеждаше толкова стреснат. Майката също се бе позамислила. Тя помилва дребосъчето по посата и каза: При него най-добре се оправяме с блага дума. Забелязала съм обаче, че тя не винаги помага, заяви госпожица рок. Децата имат нужда и от здрава ръка. Сетне тя изтъкна каква заплата иска да получава. Настоя да бъде наричана икономка, а не домашна помощничка, и работата беше готова. Точно тогава бащата се върна от кантората и майката ги представи един на друг. Това е нашата икономка, госпожица Рок. Нашият носорог. Изтърси дребосъчето. После хукна през вратата с се сили. Бимбо се втурна по дире му с Дифлай, а на другия ден майката замина при бабата на децата. Всички се разплакаха, когато тя тръгваше, а най-много, дребосъчето. Не искам да остана сам с носорога. Хълцаше той, защото му беше ясно, че именно това щеше да стане. Белсе и Бетан се връщаха от училище късно след обед. Бащата не се прибираше от кантората преди 5 часа. Всеки ден в продължение на много, много часове дребосъчето щеше да се преборва сам с носорога. За това и плачеше. Майката го целуна. Опитай се за сега да бъдеш храбър, заради мен. И каквото щеш прави, само не нея наричай носорог. Бедите започнаха още на другия ден, след като дребосъчето се върна от училище. Нямаше я майка му в кухнята да го чака с какао и кифрички. А госпожица Рок, която никак не му се зарадва, като го видя, следобедната закуска убива апетита. Заяви тя. Никакви кифлички. И все пак тя беше опекла кифлички. Върху перваза на отворения прозорец имаше пълна чиния, оставени да поистинат. Да, но, поде дребосъчето. Никакво, но, прекъсна го госпожица Рок. Освен това, не искам в кухнята ми да се мутаят деца. Закачи си якето и си изми ръцете, хайде марш! Дребосъчето си отиде в стаята сърдит и гладен. Бимбо спеше в своя панер, нощом влезе дребосъчето, и като ракета. Поне едно живо същество се радваше, че го вижда. Момчето прегърна кученцето си. Изтепли беше лоша. Уф, не мога да я понасям. Закачи си якето и си изми ръцете, да не иска да проветря и гардерубите и да си измия краката, а? Аз винаги си закачам якето, без да ми се натяква, Амаха. маха. Той хвърли якето в панера на бимбо, който веднага се настани отгоре му, и лекичко загриза единия ръкав. Дребосъчето отиде до прозореца и се загледа навън. Стоеше така и проверяваше в себе си колко му е мъчно и колко много тъгува за майка си. Но внезапно зърна нещо, което го развесели. Над покривите на къщите от другата страна на улицата Карлсон правеше летателни упражнения. Той кръжеше насам-натам между комините и от време на време се премяташе през глава във въздуха. Дребосъчето усилено замаха с ръка и Карлсон свистя с такава скорост, че момчето трябваше да отскочи в страни, да Карлсон да не го блъсне по главата, както на хълта стремително през прозореца. Хопала, тралала, Дребосъче! Провикна се Карлсон. Да не съм те обидил с нещо, че изглеждаш толкова кисел. Или не се чувствуваш добре, ами? Нищо подобно. Възкликна дребосъчето и започна да разказва на Карлсон за своето тегло. Как майка му била заминала и как вместо нея си имал един носорог, и то такъв досаден, злобен и стиснат, та човек не можел да получи дори една кифличка, когато се върне от училище. Макар че върху перваза на прозореца имало сложена пълна чиния с току-що опечени кифлички. Очите на Карлсон заблестяха. Имаш късмет, рече той. Ха познай кой е най-добрият окрутител на носорози в целия свят. Дребосъчето разбра без много приказки, че става дума за самия Карлсон. Но никак не можеше да си представи как Карлсон би могъл да стори нещо на госпожица Рок. Ще започна с това, че ще я нервирам, каза Карлсон. Искаш да кажеш, че ще я нервираш, поправи го дребосъчето. Подобни глупави забележки не се нравеха на Карлсон. Ако исках да кажа, нервирам, щях да го кажа. Гнервирането е почти същото, само че малко по-пъклено, това се чува от самата дума. Дребосъчето се замисли и трябваше да признае, че Карлсон имаше право. Гнервиране, наистина звучеше по-пъклено. Смятам да започна с малко кифлено гнервиране, заяви Карлсон. И ти ще ми помогнеш. Как така? Попита дребосъчето. Само ще отидеш в кухнята и ще си поприказваш с носорога. Но поколеба се дребосъчето. Никакво, но прекъсна го Карлсон. Ще приказваш с нея, та да си отмести за известно време погледа от чинията с кифличките. Карлсон се запревива от смях. Сет не натисна стартовото копче и моторът забръмча. С бодър кикот Карлсон полетя през прозореца, а дребосъчето тръгна оперено към кухнята. Сега, когато на помощ му се бе притекал най-добрият окрутител на носорози в целия свят, той вече не се боеше. Този път госпожица Рок още по-малко му се зарадва, когато го видя. Тятък му си вареше кафе и дребосъчето свана, че е смятала да прекара приятни минути с кафенце и пресни кифлички. Очевидно следобедната закуска се отразяваше зле само на децата. Госпожица Рок погледна кисело към дребосъчето. Какво искаш? Попита тя с глас, не по-малко кисел от физиономията и кратко. Дребосъчето премислеше, сега трябваше да започне да разговаря с нея. Но какво да и кратко каже? Ха познайте какво ще правя, когато порасна голям като вас. Госпожица Рок, поде той най сетне в същия миг чубръмчене пред Прозореца, което добре познаваше. Но не можа да види самия Карлсон. Зърна само малката му пълна ръчичка, която се появи над перваза на Прозореца и грабна една кифличка от чинията. Дребосъчето се скикоти. Госпожица Рок не бе забелязала нищо. Е, какво ще правиш, когато станеш голям? Попита тя нетърпеливо. Не че толкова и кратко се щеше да го узнае, но просто искаше да се отърве от момчето колкото може по-бързо. Ами познайте де. Настоя дребосъчето. Тогава отново видя как пълната ръчичка премина край чинията и отмъкна още една кифличка. Той пак прихна. Опитваше се да се сдържи, но не успяваше. Чувствуваше такъв силен пристъп на смях, че просто щеше да се пръсне. Госпожица Рог го гледаше сърдито. Сигурно си мислеше, че той е най-досадното момче на света, а тък му смяташе с наслада да си след следобедното кафенце. Познайте какво ще правя, когато порасна голям като вас, госпожице Рок. Повтори дребосъчето и отново прихна. Защото сега видя как две ръчички награбваха останалите кифлички от чинията. Нямам време да стоя и да ти слушам глупостите, ядоса се госпожица Рок, и никак не ме интересува какво смяташ да правиш, когато пораснеш. Но докато си малък, си длъжен да бъдеш вежлив и послушен, да учиш уроците си и да се махнеш от кухнята. О, да разбира се, съгласи се дребосъчето и така се разкиска, че трябваше да се подпре на вратата, но когато стана голям като вас, ще започна да пазя диета за отслабване, това е абсолютно сигурно. Госпожица Рок придоби такова изражение, сякаш смята да се нахвърли върху него, но в същия миг от към прозореца се разнесе рев, подобен на кръвешко мучене. Той я накара бързо да се обърне и тя веднага забеляза, че кифличките са изчезнали. Госпожица Рок нададе вой. Се милостиви Боже, къде са ми кифличките? Тя се втурна към прозореца. Може би си мислеше, че ще види как крадецът бяга оттам с пълни шепи с кифлички. Но семейство Севантесон живееше на четвъртия етаж и тя трябваше да се сети, че толкова дълбокръки крадци не съществуват. Обзета от ужас, госпожица Рок се отпусна на един стол. Дали пък не са били гълъби? Промълви тя. Ако се съди по звука, по-скоро беше крава, рече дребосъчето. Може би някоя крава е решила днес да лети, някоя, дето обича кифлички. Я не говори глупости. Скара му се госпожица Рок. В този миг дребосъчето чу отново бръмчането на Карлсон през прозореца и за да не го забележи госпожица Рок, момчето запя колкото му глас държеше. Виж, крава с крилата и блестящи. Долита от ясно не бе. Обича тя кифли горещи, и граби каквото съзре. зре. Дребосъчето често съчиняваше стихотворения заедно с майка си и това за кравата му се стори сполучливо. Но госпожица Рок не беше на същото мнение. Престани с твоите глупости. Сряза го тя, точно в този миг от към прозореца нещо издрънча и двамата подскочиха от уплаха. А след това видяха какво беше дрънчало. В празната чиния от кифличките лежеше монета от пет оре. Дребосъчето отново се разкиска. Ама че почте накрава, рече той. Плаща си за кифличките. Лицето на госпожица Рок почервени от гняв. Що заглупава шега, изкреща тя и се втурна към прозореца. Сигурно някой от горния етаж се забавлява да краде кифлички и да хвърля отгоре петачета. Няма по-горен етаж, поясни дребосъчето. Ние живеем най-горе, а после е вече покриват. Госпожица Рок просто побесня. Нищо не разбирам от цялата тази работа, викаше тя. Нищо не разбирам. Да, забелязах, рече дребосъчето. Но не се тревожете, не всички могат да бъдат умни. Една звънка плесница се залепи на бузата му. Ще те науча аз тебе как се става на халник, развика се госпожица Рок. Не, не дейте, каза дребосъчето, иначе мама няма да ме познае, когато се върне. Очите на дребосъчето се бяха увлажнили. Той нас малко щеше да се разплаче. Никога до сега не му беше удряна плесница и това не му се понрави. Той втренчи сърдит поглед в госпожица Рок. Тогава тя го хвана за ръката и го изтласка в стаята му. Сега стой тук и се срамувай, нареди му тя. Аз ще заключа вратата и ще взема ключа, та да престанеш за известно време да ми се мъкнеш в кухнята. После погледна часовника на ръката си. Един час може би ще ти стигне, за да станеш послушен. В 3 часа ще дойда да отключа вратата. А до тогава можеш да си помислиш какво казва човек, когато иска прошка. После госпожица Рок си тръгна. Дребосъчето я чу как завъртя ключа. Сега беше затворен и не можеше да излезе. Това беше отвратително усещане. Той просто кипеше от гняв против госпожица Рок. Но в същото време беше и малко гузен, защото и той не се бе държал особено прилично. Майка му навярно би отсъдила, че той е раздразнил и се е държал нахално. Мама, да, той се замисли дали все пак да не вземе да си поплаче малко. Но в този миг дребосъчето чу бръмчене и през прозореца влетя карлсон. Карлсон устроива пир с Какво ще кажеш за една малка следобедна закуска? Предложи Карлсон. Какао и кифлички на моята веранда, аз каня. Дребосъчето не можеше да откъсне очи от него. О, никой не беше тъй чудесен като карлсон. Момчето изпита желание да го прегърне. Понечи да направи това, но Карлсон го отблъсна. Спокойствие, само спокойствие. Сега не си при баба си. Е, ще дойдеш ли? И още как? Възкликна дребосъчето. Макар, че всъщност съм заключен. Всъщност съм затворен точно като в тъмница. Си въобразява сорога, добави Карлсон. И нека продължава да си го въобразява. Очите му засвяткаха и той направи пред дребосъчето няколко ликуващи скока. Знаеш ли какво? Ще си играем, че се са те тикнали в затворническа килия и положението ти е ужасно, защото надзирател ти е някакъв отвратителен носорок. Но изведнъж се появява един страшно храбър и силен, и красив, и прилично дебел герой, който те избавя. Какъв герой? Недоумяваше дребосъчето. Карлсон го погледна с укор. Ха познайде, де, ако можеш. А, ти ли? Възкликна дребосъчето. Но в такъв случай смятам, че би могъл да ме избавиш веднага. Карлсон нямаше нищо против. Защото е и много пъргав, този герой, увери той приятеля си. Стремглав като сокол, честна дума, пък и храбър, и силен, и красив, и прилично дебел, и сърцът. Хой, хой, ето го. Карлсон хвана здравата дребосъчето и бързо и смело се издигна във въздуха. Бимбо се разлая, когато видя своя стопанин да изчезва през прозореца, но дребосъчето му извика: Спокойствие, само спокойствие! Скоро ще се върна. Горе, на верандата на Карлсон, бяха наредени една до друга десет кифлички, които изглеждаха много вкусни. И до една почтено заплатени, рече Карлсон. Ще си ги разделим справедливо. На теб седем и на мен седем. Това е невъзможно, възрази дребосъчето. 7 и 77 прави 14, а тук има само 10 кифлички. Каросон трескаво струпа 7 кифлички на малка купчинка. Тия понеса са си моите, заяви той и сложи пълната си ръчичка върху купчината. Ама че превзето смятате сега в училище. И откъде накъде аз ще страдам заради това? Дребосъчето кимна. И без това не мога да изям повече от 3. А къде ти е какаото? Долу при носорога, обясни Карлсон. Е, сега ще го взема оттам. Дребосъчето го погледна ужасено. Нямаше никакво желание да се натъкне отново на госпожица Рок и да получи вероятно нови плесници. Не можеше да си представи и как ще докопат бурка на скаклото той не стоеше на перваза на отворения прозорец, както кифличките, а върху една порица до печката, точно пред очите на госпожица Рок. Как смяташ да стане тази работа? Недоумяваше дребосъчето. Карлсон се изкиска доволно. Да, ти разбира се. Не можеш да си го представиш, каквото си малко, глупаво момче. Но по едно чудо най-ловкият хитрец в целия свят се е заел със случая, тъй че можеш да бъдеш съвършено спокоен. Да, но как, поде дребосъчето? Еми кажи, каза Карлсон, забелязал ли си изобщо задните балкони на къщата, от които се тупа. Как да не ги бе забелязал? Дребосъчето. Та нали майка му винаги изтърсваше кухненските черги от техния заден балкон. Така удобно разположен на междинната площадка на стълбището, близо до кухненската врата. Те са само на 10 крачки от входната врата на апартаментите, продължи Карлсон. Дори такъв бавунко като теб би могъл да притича това разстояние доста бързо. Дребосъчето нищо не разбираше. Защо ми трябва да прибягвам до задния балкон? Карлсон въздъхна. Всичко ли трябва да ти обяснява човек, глупчо малък? Я е, си отвори добре ушите и слушай какво съм намислил. Да слушам, рече чето. И така, започна Карлсон, малък глупчо каца на балкона със самолет, Карлсон, слиза сетне половин етаж надолу и натиска силно и продължително звънеца на входната врата, до тук ясно ли ти е. Сърдитно сорок в кухнята чува сигнала и забързва с тежки стъпки да отвори, следователно кухнята, празна. Храбър и прилично дебел герой влита през прозореца и бързо извита пак, но вече с бурка на какао в ръка. Малък Глупчо звъни още веднъж от чиста злобичка и изтичва обратно на балкона. Сърдитно Сорок отваря вратата и става още по-сърдит, когато вижда, че никой не стои отвън с букет червени рози. Затова надава рев и тръшва вратата. Малък Глупчо продължава да се киска на балкона, докато прилично дебел герой дойде и го отнесе на покрива за голям пир. Хопала, тралала, дребосаче. хапознай кой е най-ловкият хитрец в целия свят, но хайде да започваме. И преди дребосъчето да каже гък, той вече политна от покрива към балкона. Карлсон се спусна стремително надолу, така че въздухът засвистя край ушите на момчето, а стомахът го присви по-силно, отколкото при спускане по алпите, едно, в греона лунт, две. Сетне всичко стана според плана. Карлсон забръмча силно към прозореца на кухнята, а дребосъчето слезе и натисна силно и продължително звънеца на входната врата. Скоро дочу стъпки, които наближаваха вратата от към вестигюла. Тогава той наистина се разкикоти и побягна назад към балкона. Само подир секунда вратата долу се отвори и госпожица Рок подаде глава. Той можеше да я види, като надзърташе предпазливо през стъклото на балконската врата. Карлсон явно беше прав, сърдитият носорок стана още по-сърдит, когато не намери никого отвън. Госпожицата си замърмори нещо на глас и постоя доста време на прага, сякаш очакваше този който бе позванил, да изникне внезапно пред нея. Но този, който бе позванил, се спотайваше с тих на балкона и се смя, докато пристигна прилично дебелият герой, за да го заведе на спокойствие плюс кифлички на своята веранда. Това беше най-хубавият пир с кифлички, на който дребосъчето някога бе присъствувал. Сега ми е добре, рече той, докато седеше до каралсон на верандата, дъвчеше кифличка и пиеше какао с поглед, над покривите и курите на Стокхолм, които блестяха в слънчевата светлина. Кифличките бяха вкусни, какаото – отлично. Дребосъчето сам го бе сварил върху печката на Карлсон. Карлсон беше измъкнал от тяхната кутия всичко, което бе необходимо – мляко, какао и захар. И при това почтено заплатих всичко с една паричка, която се намира върху кухненската маса, заяви Карлсон. Честен ли е човек, честен си остава и това си е. Откъде си взел толкова дребни пари, очуди се дребосъчето. От едно портмоне, което намерих онзи ден на улицата, отвърна Карлсон. Пълно беше с дребни пари. Горкият човек, дето си е загубил портмонето, въздъхна дребосъчето. Сигурно му е станало много мъчно. Хубава работа. Рече Карлсон. Като е шофьор на такси, трябва да държи вред своите вещи. Откъде знаеш, че е бил шофьор на такси? Слиса се дребосъчето. Видях го, когато изтърва портмонето, обясни Карлсон. А че е шофьор на такси, си речеше по фурашката му. Да не съм вчерашен, дребосъчето погледна с приятеля си. Човек никога не бива да разполага по такъв начин с вещи, които е намерил. Той реши, че непременно трябва да обясни това на Карлсон, но не бива да го прави тък му сега, по-добре друг път. Сега просто му се искаше да поседи на верандата. За да се наслаждава на слънчевите лъчи, на кифличките, на какаото и на Каросон. Каросон много бързо излапа всичките си седем кифлички. Дребосъчето не ядеше толкова бързо. Той още дъвчеше втората си кифличка, а третата лежеше до него на верандата. Ох, колко ми е добре! Възкликна дребосъчето. Каросон се наведе напред и втренчено го погледна в очите. Това не е вярно. Никак не си добре. Той докосна с ръка челото на дребосъчето. Така си и мислех. Типичен случай на кифлотреска. Дребосъчето се окукори от изненада. Това пък какво е кифлотреска? Получава се от прекалено ядене на кифлички. В такъв случай ти имаш още по-силна кифлотреска, отбеляза дребосъчето. Ти си мислиш така, възрази Карлсон. Но трябва да знаеш, че имах кифлотреска, когато бях на три години, а тя се кара само веднъж, точно както шарка или куклюш. Дребосъчето съвсем не се чувствуваше болен и се опита да обясни това на Каросон. Но приятелят му го накара да легне върху верандата и енергично напръска лицето му с какао. За да не припаднеш, обясни Карлсон. Сетне граб на последната кифличка на дребосъчето, никакви кифли повече. Това би означавало смърт, но я си помисли какъв късмет има тази клета малка кифличка, че съществувам аз. Инак щеше да си остане да лежи самичка върху верандата, заяви Карлсон и бързо я излапа. Но сега вече не е самичка, отбеляза дребосъчето. Карлсон доволно се потупа по корема. Съвсем не. Сега е при своите седем другарчета и с тях се чувствува много добре. Дребосъчето също се чувствуваше добре. Той продължаваше да лежи на верандата и блаженствуваше въпреки кифлутреската. Беше сит и не се сърдеше на Карлсон за последната кифличка. Тогава случайно погледна часовника си. Оставаха няколко минути до три часа. Дребосъчето се разсмя. След малко госпожица Рок ще отиде да ми отключи вратата. Ах, как бих искал да видя лицето и кратко, когато влезе в стаята и види, че ме няма. Карлсон го потупа дружелюбно по рамото. Довери малките си желаница на Карлсон и той всичко ще уреди. Само изтичай да ми донесеш бинокъла. Той виси на 14-тия гвоздей, броено от кошетката. Доста е високо и за това стъпи върху дърводелският ездях. Дребосъчето прихна. Нали имам кифлотреска и трябва да лежа на подвижно. Каросон поклати глава. Да лежиш неподвижно и да се хилиш и си мислиш, че това помага против кифлотреската. Напротив, колкото повече се катериш по стени и покриви, толкова по-бързо ще оздравееш. Можеш да го прочетеш във всяка медицинска книга. И тъй като дребосъчето много искаше да се отърве от своята кифлотреска, той послушно изтича в къщичката, покатери се върху дърводелският згях и свали бинокъла, който висеше на 14-я гвоздей, броено от кушетката. На същия гвоздей бе окачена и една картина, в единия ъгъл на която бе нарисувано червено петле. Това бе произведение на самия Карлсон. Дребосъчето сега си спомни, че Карлсон е най-изкусният рисувач на петли в целия свят. Това беше портрет на много самотно червено петле, както пишеше на картината. И несъмнено това петле бе посамтно, по-малко и почервено от всяко петле, което дребосъчето бе виждал през живота си. Но той нямаше време да го разглежда дълго, защото след малко щеше да удари 3 часа и трябваше да бърза. Карлсон бе готов за поред, когато дребосъчето се появи с бинокъла и преди момчето да гъкне, Карлсон вече забръмча с него на гръб право през улицата и кацна на отсрещния покрив. Тогава на дребосъчето му стана ясно всичко. Ах, каква удобна наблюдателница, ако човек си има бинокъл и иска да надникне в моята стая. А ние хем си имаме, хем искаме, рече Карлсон и вдигна бинокъла пред очите си. След това го взе и дребосъчето. Видя стаята си така ясно, сякаш беше там. Ето го бимбо спи, свит в панера, ето реглото ми, ето масата с учебниците, ето часовника на стената, в същия миг той удари три часа. Но госпожица Рок не се виждаше никаква спокойствие, само спокойствие, каза Карлсон. Вече се е запътила, защото усещам тръпки по гърба си, а кожата ми настръхва. Той изтръгна бинокъла от ръцете на дребосъчето и го вдигна към очите си. Какво ти казах? Ето, вратата се отваря и тя влиза, миличка и сладка като вожд на канибалско племе. Карлсон запоткодяка от възторг. Ах, как кукори очи! Къде е дребосъчето? Ами ако е паднал от прозореца, изглежда, че госпожица Рок наистина бе помислила това, защото се втурна ужасена към прозореца. На дребосъчето чак му дожаля за нея. Тя се наведе навън и погледна към улицата, сякаш очакваше да види момчето долу. Не, няма го на улицата, рече Карлсон. Неприятна изненада. А госпожица Рок изглеждаше по-успокоена. Тя пак тръгна из стаята. Сега започва да търси, съобщи Карлсон, в леглото, зад масата, под леглото, ха, ха, ха, а сега дори се пъха в гардероба, сигурно смята, че си се свил там на топка и плачеш. Карлсон отново изкоткодяка. Време е да я поразиграем, рече той. Но как? Очуди се дребосъчето. Ей така, отвърна Карлсон и преди дребосъчето да каже как, Карлсон вече бръмчеше с него през улицата и го метна в стаята му. Хопала, тралала, дребосъче, бъди любезен с носорога. Рече той и отлетя. Според дребосъчето, това не беше особено добър начин на разиграване. Но нали беше обещал да помага с каквото може. Затова тихо мълком се промъкна до масата, седна и разтвори сметанката. Чуваше как госпожица Рок тършува в гардероба. Изпълнен с напрежение, той я очакваше да излезе оттам. И тя излезе. Първото нещо, което зърна, беше дребосъчето. Така се стъпи са, че отстъпи зад нешком и се блъсна във вратата на гардероба. Закова се там споглед, втренчен в момчето. После примигна няколко пъти, сякаш искаше да провери дали нея мамят очите. Къде, за бога, се беше скрил? Попита тя най-сетне. Дребосъчето вдигна невинен поглед от сметанката. Изобщо не съм се крил. Седия и си решавам задачи. Откъде да знам, че искате да си играем на жмичка? Но моля, влезте пак в гардероба и аз на драго сърце ще започна да търся. На това госпожица Рок не отговори нищо. Постоя известно време, без да продума, като размишляваше. Дали пък не се разболявам? Измърмори тя. Толкова чудновати неща стават в тази къща. В този миг дребосъчето чукак някой предпазливо заключи вратата отвън. Момчето прихна. Очевидно най-добрият окрутител на носорози в целия свят бе влязал през кухненския прозорец, за да накара носорога да разбере как се чувствува човек, когато го заключват. Госпожица Рок не забеляза нищо. Тя стоеше неподвижно и изглеждаше умислена. Накрая каза, чудна работа. Е, сега можеш да излезеш навън и да си поиграеш, докато аз приготвя вечерята. Благодаря, много мило от ваша страна, рече дребосъчето. Значи сега няма повече да стоя заключен. Не, няма, потвърди госпожица Рок и тръгна към вратата. Тя хвана бравата и я натисна веднъж, два пъти. Но вратата не искаше да се отвори. Тогава тя се нахвърли върху нея с цялата си тежест. И това не помогна. Вратата беше и си оставаше затворена. Госпожица Рок нададе вой. Кой е заключил вратата? Изпище тя. Ами сигурно вие самата, обади се дребосъчето. Госпожица Рок и сумтя, глупости! Как може вратата да е заключена отвън, когато аз съм вътре? Откъде да знам, отвърна дребосъчето. Да не би да се и Бетан. Чудеше се, госпожица Рок. Не, те са още на училище, увери я дребосъчето. При тези думи, госпожица Рок се отпусна тежко на един стол. Знаеш ли какво си мисля? Рече тя. Според мен, в тази къща има призрак. Дребосъчето кимна. Ах! Чудесно би било, ако госпожица Рок помисли Карлсон за призрак, и тогава може би ще се махне от тук. Защото надали би останала в дом, където има привидения. Боите ли се от призраци, госпожица Рок? Попита дребосъчето. Напротив, отвърна госпожица Рок. Радвам им се. Помисли си само, сега може би и аз ще се появя по телевизията. Знаеш ли, предават една серия, в която различни хора разказват за свои срещи с призраци? А това, което преживях тук само за един ден, е достатъчно за 10 телевизионни програми. Госпожица Рок изглеждаше доволно от себе си. Да знаеш само как ще се ядоса сестра ми Фрида, защото Фрида я показваха по телевизията и тя разказва за всички призраци, които е виждала, за всички призрачни гласове, които е чувала, и за какво ли не още. Но вече ще има много здраве. А вие чували ли сте гласове на привидения? Попита дребосъчето. Да. Не си ли спомняш онова мучене през прозореца, когато изчезнаха кифличките? Ще се опитам да го имитирам в телевизионното предаване, да хората да имат представа как прозвуча. И госпожица Рок нададе такъв рев, че дребосъчето подскочи високо от стола, на който бе седнал. Приблизително тъй беше, заяви доволно госпожица Рок. В този миг пред прозореца се разнесе още по грозно мучене и тя пребледня. Отговаря ми, прошепна тя. Призракът ми отговаря. Ще разкажа за това по телевизията. Ах, мамо мила, как ще се ядоса Фрида? И тя разказа на чето как се хваляла Фрида по телевизията със своите призрачни видения. Ако и кратко вярва човек, то целият стан, три гъмжи от призраци и повечето от тях са избрали за свърталище нашата квартира, но не моята стая, а само тази на Фрида. Представи си, една вечер се появила някаква призрачна ръка и написала на стената предупреждение за Фрида. А тя наистина имаше нужда от такова нещо, заяви госпожи Царок. Какво беше това предупреждение? Попита Дребосъчето. Госпожи Рок се замисли. Чакай да си спомня, а, да, ето какво пишеше там, пази се. В твоите безгранично кратки дни би трябвало да има повече смисъл. Дребосъчето нямаше вид да е проумял тези думи и си го призна. Госпожи Рок трябваше да му ги разтълкува. То беше предупреждение към Фрида да се промени и да започне поразумен живот, без толкова глупости и щуротии, а тя промени ли се? Заинтересува се дребосъчето. Госпожица Рок и Сумтя. Не, според мен, съвсем не. Продължава да се хвали и се смята за кой знае каква телевизионна звезда, макар че е участвувала един единствен път. Но сега вече знам кой ще я натика в дън земя. Госпожица Рок по три ръце. Толкова много се радваше, че най-сетне ще възтържествува над Фрида, та вече не даваше и пет пари, за стои заключена в стаята на дребосъчето. Седеше си много доволна и сравняваше виденията на Фрида със своите собствени, чак докато Бел се се върна от училище. Тогава дребосъчето се провикна. Ела да отвориш вратата. Заключен съм тук с носо, с госпожица Рок. Бел се отвори и остана много изненадан. Хубава работа. Кой ви е заключил тук? Попита той. Лицето на госпожица Рок придоби потаен израз. За това някой път ще научиш от телевизията. После се разбърза да приготви вечерята и пое широки крачки към кухнята. В следния миг оттам се разнесе страшен вик. Дребосъчето хукна нататък. Госпожица Рок седеше на един стол, още по-блед отпреди и безмълвно сочеше към стената. Не само към Фрида се отправяха предупреждения, писани от призрачна ръка. Подобно предизвестие бе получила и госпожица Рок. Надръскано беше на стената с големи, разкривени букви и се виждаше отдалеч. Едно, така се наричало увеселително съоръжение от дървени секери, хълмове, по което се катери и спуска с голяма скорост открито електрическо влакче. Б. П. Р. 2. Голямо веселителен парк в Стокхолм. Б. П. Р. 3. Квартал в Стокхолм. Б. П. Р. Карлсон и телевизионният буркан. Бащата се върна за вечеря с още една неприятна вест. Горкички дечица. Изглежда, че няколко дни ще трябва да се оправяте съвсем сами. Неочаквано ми се налага да замина с самолет за Лондон по работа. Смятате ли, че това може да стане? Как да не може, рече дребосъчето, стига да не застанеш точно под перките. Бащата се разсмя. Аз имах предвид дали ще се справите сами вкъщи без мен и без мама. Бел се и Бетан заявиха, че всичко щяло да мине чудесно. Дори щело да бъде доста забавно да останат веднъж без родители, реши Бетан. Но помислете си за дребосъчето, напомни бащата. Бетан нежно поглади братчето си по Русия перчен. Ще му бъда като майчица, увери го тя. Но бащата като че не и е кратко хвана много вяра, а дребосъчето още по-малко. Ти вечно хойкаш с разни хлапъци тък му, когато човек има най-много нужда от тебе, промърмори той. Бел се се опита да го утеши. Тогава имаш мен. Да, на спортната площадка в Юстърмон, едно, възрази дребосъчето. Беосе се се засмя. Е, остава само носорога. Тя поне не хойка с хлопаци и не рита топка. Да, за съжаление, въздъхна дребосъчето. Той седеше и се опитваше да определи колко много ненавижда госпожица Рок. Но тогава усети нещо странно, той вече не и кратко се сърдеше. Ни най-малко не и кратко се сърдеше. Дребосъчето се стъписа. Как бе станало това? Нима е необходимо да останеш два часа заключен с някого, за да свикнеш да го понасяш. Не можеше да се каже, че внезапно е обикнал госпожица Рок, съвсем не. Но тя му се струваше някак по-човечна. Горката беше принудена да живее заедно с онази Фрида. Дребосъчето знаеше добре какво значи да имаш досадна сестра. И все пак Бетан никога не се бе хвалила по телевизията с разни привидения както Фрида. Не искам да оставате сами нощно време, каза бащата. Най-добре да попитам госпожица Рок дали не би се съгласила да спи тук, докато ме няма. Значи сега трябва да я търпя и денем, и нощем, изохка дребосъчето. Но вътре в себе си бе убеден, че няма да е зле някой да ги наглежда. Пък бил той дори само някакъв синосорок. Госпожица Рок склони на драго сърце да дойде да живее при децата. Когато остана на е с дребосъчето, тя му обясни защо. Призраците витаят най-много нощем, нали разбираш? И сега ще събера материал за такава телевизионна програма, че Фрида да падне от стола, когато ме види на екрана. Дребосъчето се разтревожи. Ами ако госпожица Рок започне да мъкне в къщата им най-различни хора от телевизията, докато баща им го няма, и ако някой от тях случайно зърне каросон. Оле-ле, тогава положително щяха да го снимат, въпреки че не е никакъв призрак, а само един каросон. Тогава, край на домашното спокойствие, за което майка му и баща му толкова е милееха. Дребосъчето реши, че трябва да предупреди Карлсон и да го помоли да се пази. Той успя да стори това едва на следната вечер. Тогава беше останал сам в къщи. Баща му вече бе заминал за Лондон, Белса и Бетън бяха излезли. Всеки на където го теглеше, а госпожица Рок бе отишла да наобикори Фрида в дома им на улица, Фрей, за да я пита не е ли виждала напоследък някой и друг призрак. Няма да се бавя, каза тя на дребосъчето, когато тръгваше. Пък ако в това време се поярят призраци, покани ги да седнат и да ме почакат, ха-ха-ха. Госпожица Рог рядко се шегуваше и почти никога не се смееше. Когато понякога го правеше, човек и кратко беше благодарен, че все пак това става рядко. Но точно сега бе особено воодушевена. Дребосъчето продължаваше да чува смехи кратко по стълбите. Той отекваше между стените. Щом като тя излезе, Карлсон влетя през прозореца. Хопала, тралала, дребосъче, какво ще правим сега? Попита той. Да имаш някоя парна машина, която да вдигнем във въздуха, или някой носорок, когато да нервираме, не е важно какво ще правим. Но искам да ми е весело, иначе няма да играя. Може да гледаме телевизия, предложи дребосъчето. И представете си, тогава се оказа, че Карлсон си няма понятие какво е това телевизия. През живота си не беше виждал телевизионен апарат. Дребосъчето го заведе в дневната и гордо му посочи хубавия нов телевизор с 5-7 см екран. Е виж, що за буркан е това? Попита Карлсон. Това не е никакъв буркан, а телевизор. Обясни му дребосъчето. Какво държите в такива буркани? Заинтересува се Карлсон. Кифлички ли? Дребосъчето се засмя. И този път не позна. Сега ще видиш. Той включи апарата и след малко на екрана изникна един чичко, който обясняваше какво ще бъде времето в северната част на Норланд, 2. Очите на Карлсон се упокориха от почуда. Как сте го вкарали в буркана? Дребосъчето се заливаше от смях. Хасети се де. Вмъкнал се е там, когато е бил малък, ясно ли ти е? За какво ви служи? Поиска да узнае Карлсон. Уф, не разбираш ли, че се шегувам, каза дребосъчето. Изобщо не се е вмъквал вътре когато е бил малък, и не ни служи за нищо. Просто си е там, не схващаш ли, и разправя какво ще бъде времето утре. Защото този чичо се занимава с предсказване на времето, ясно ли ти е? Каросон се изкиска. Значи си имате специално човече, напъхано в буркан, само за да ви казва какво ще бъде времето утре. Ха, ще видите вие. И мен можеш да питаш за това, ще има грамотерици, дъжд, градушка, буря и земетресение, доволен ли си сега? По целия норландски бряг през утрешния ден ще има буря и дъжд, съобщи човекът от телевизионния екран. Каросон се изсмя от възторг. Какво ти казах, буря и дъжд? Той се приближи до телевизора и притисна носа си в носа на говорителя. И земетресение, да не го пропуснеш. Горките норландци, какво време ги чака? Но все пак нека се радват, че изобщо имат някакво време. Е си представи, че може да останат съвсем без време. Той дружески потупа чичкото на екрана. Какво приятно човече, каза Карлсон. По-малко от мен. Това ми харесва. После коленичи и започна да разглежда долната страна на апарата. Откъде всъщност се е вмъкнал вътре? Дребосъчето се опита да му обясни, че това на екрана е само картина, а не жив човек, но тогава Карлсон почти се разсърди. Тия ги разправя и на старата ми шапка, глупчо такъв. Нали го виждам как мърда? Ами времето в северната част на Нориант, а? Да не би умрели хора да си говорят за него. Дребосъчето не разбираше много от телевизия, но положи големи усилия да обясни тази работа на Карлсон. А между другото искаше и да го предупреди за онази опасност. Трябва да знаеш, че и на госпожица Рок много и кратко се иска да се появи по телевизията, подхвана той, но Карлсон избухна в гръмък смях. Но сурогът в такова бурканче. Тази огромна буца. Та тя ще трябва да се прегъне на четири. Дребосъчето въздъхна. Карлсон явно не бе схванал нищо. Трябваше да започне всичко от начало. Положението му се стори безнадежно, но най-сетне все пак успя да накара Карлсон да проумее до някъде по какъв чудноват начин работи телевизионната уредба. Дребосъчето му обясни, че госпожица Рок няма нужда наистина да се вмъква в телевизора, а може да си седи спокойно и кротко на много километри от него и въпреки това човек ще я види на екрана жива живеничка. Жив живеничък носорок. Ах, какъв ужас! По-добре изхвърляте буркана или го заменете с друг, в който има кифлички, ще имате по-голяма полза. Точно тогава на екрана се появи красива говорителка. Тя се усмихна много миличко и Карлсон се окукори. Но, разбира се, кифличките в такъв случай ще трябва да са много вкусни, добави той. Защото виждам, че този буркан предлага повече, отколкото се забелязва на пръв поглед. Говорителката продължи да се усмихва на Карлсон и той и кратко отговори с усмивка. В същото време той мушна дребосъчето в ребрата. Я виж тази сладурана. Тя ме хареса, защото вижда, че съм един красив, много умен и прилично дебел мъж в разцвета на своите сили. Внезапно говорителката изчезна. Вместо нея се появиха двама сериозни и грозни господа, които говореха ли, говореха. Това не се понрави на Карлсон. Той започна, да върти всички копчета по телевизионния апарат. Не дай да правиш така. Каза дребосъчето. Ще го правя, защото искам да си извъртя пак малката сладурана, заяви Карлсон. Той въртеше лудежки, но говорителката не се върна. Само дето грозните господа погрозняха още повече. Краката им станаха съвсем, съвсем касички, а челата, високи, високи. Карлсон много им се смя. Доста дълбо време той се забавляваше с товато да изключва, то да включва апарата. Човечетата идват и си отиват, както аз си искам, каза той доволен. Двамата господа се скъсваха да приказват, щом Карлсон им даваше тази възможност. Моето мнение е следното, рече единият. Хич не ме интересува твоето мнение, прекъсна го Карлсон. Върви си у дома да спиш. Той изключи телевизора с трясък и блажено се разсмя. Помисли си само как ли се ядосва тоя чичко, където не може да си каже следното мнение. Но Карлсон се бе наситил на телевизора и пожела да се забавлява с нещо друго. Къде е носорога? Доведи я тук, за да я фигурирам. Да я фигурираш. Как ще направиш това? Попита обезпокоено дребосъчето. Има три начина за укротяване на носорози, обясни Карлсон. Човек може да ги гнервира, да ги разиграва или да ги фигурира. Всъщност и трите са едно и също нещо, но фигурирането като че ли най-много прилича на ръкопашен бой. Дребосъчето се разтревожи още повече. Ами ако Карлсон се хвърли в ръкопашен бой с госпожица Рок, тя ще го види, а нали именно това не биваше да се случи. Дребосъчето трябваше да бди над своя приятел, докато ги няма майка му и баща му, колкото и трудна да бе тази задача. Налагаше се някак да сплаши Карлсон, та самият той благоразумно да избягва срещите с госпожица Рок. Дребосъчето поразмисли, сетне лукаво подхвана. Слушай, Каросон, ти нали не искаш да се появиш в телевизията? Каролсон рязко поклати глава. Какво, в тоя буркан ли? Аз? Не. Поне докато съм здрав и способен да се защищавам. Но сетне се позамисли. Освен ако съм заедно с онази малка сладурана. Дребосъчето заяви решително, че Карлсон не трябва изобщо да си въобразява подобно нещо. О, не, ако се появи по телевизията, то ще бъде само заедно с Носорога. Каросон подскочи. Носорога и аз в същия буркан, Ореле. Ако още не е имало земетресение в Северен Норланд, тогава вече ще има, запиши си го. Как можа да измислиш такава небивалица? Тогава дребосъчето му разказа всичко относно предаването за призраци, което госпожица Рог възнамеряваше да изнесе по телевизията, за да накара Фрида да падне от стола. А носорогицата виждала ли е някога призраци? Попита Карлсон. Не е виждала, уточни дребосъчето. Но чу как някой измуча пред прозореца. Тя мисли, че ти си призрак. И дребосъчето обясни подробно как стои работата с Фрида, носорога, Карлсон и телевизията, но ако предполагаше, че с това ще оплаши Карлсон, много се бе излагал. Карлсон започна да се пляска по колената и зацвири от удоволствие. Когато се нацвили... Той тупна дребосъчето по гърба. Пази грижливо носорога. Това е най-ценната мебел във вашата къща. Много я пази. Защото сега вече ще започнем наистина да се забавляваме. Но как? Попита дребосъчето, обзет от опасения. Хой! Извика Карлсон. Не само Фрида ще падне от стола. Дръжте се всички носорози и телевизионни чичковци, та да видите сега кой идва с пълна пара. Дребосъчето още повече се разтревожи. Кой идва с пълна пара? Малкото призраче и изписка Карлсон. Хой, хой, тогава дребосъчето вдигна ръце от него. Беше го предупредил и се бе постарал да изпълни волята на баща си и майка си. Сега нека се изпълни волята на Карлсон. Всъщност, винаги така ставаше. Нека Карлсон да гневира, да витая като призрак и да фигурира колкото си ще, дребосъчето не смяташе да го възпира повече. И след като взе решение, той почувствува, че тази работа може да се окаже забавна. Спомни си как веднъж, преди време, Карлсон се направи на призрак и изплаши кръците, които искаха да отмъкнат домакинските пари на майка му и всички сребърни прибори. Карлсон също не бе забравил този случай. Помниш ли колко беше весело? Академия костюмът на призрак, с който бях тогава. Дребосъчето трябваше да признае, че майка му го бе взела. Тогава доста се беше ядосала за съсипания чаршав. Но след това закърпи дубките и превърна костюма на призрак отново в чаршъв. и Сумтя, когато чу това, подобна очност може да ме изкара от кожата. Едно нещо не може да има човек в тази къща, което да му го оставите на мира. Той се тръщна на стола и се нацупи. Що ме така, няма да играя. Може сами да си търсите призраци, но после се втурна към шкафа за бельо и отвори вратата му. За щастие тук имаше още чаршафи. Той придърпа един от най-хубавите ленени чаршафи на майка му, но тогава са дребосъчето. О, не, не, не този. Остави, тук има стари, негодни чаршафи, и те могат да послужат. Карлсон изглеждаше недоволен. Стари негодни чаршафи. Според мен, призрачето от въсъстън би трябвало да има хубаво неделно облекло. Не, моля. Тази къща и без това не е от най-изисканите. Дай на сам парцарите. Дребосъчето изрови два скъсани чаршафа и ги подаде на Карлсон. Ако ги съшиеш, може да стане костюм за призрак, посъветва го той. Карлсон стоеше мрачен, притиснал чаршафите към гърдите си. Ако аз ги съшия? Искаш да кажеш, ако ти ги съшиеш. Ела, ще връкнем горе в моята къщичка, тада не ни се изтърси носорога точно в разгара на шиенето. В продължение на цял час дребосъчето седеше горе у Карлсон и шиеше дреха за призрак. В час поръчен труд в училище бяха го учили да шие прав Белт, за тигла и кръщета, но никой не го бе учил как да прави костюм за призрак от два скъсени чаршафа. Трябваше сам да го измисли. Помори плахо Карлсон за помощ. Можеше поне да го скроиш, каза дребосъчето. Карлсон тръсна глава. Ако трябва да скроя нещо, то ще бъде номер на майка ти. Как бих искал да и кратко скроя нещо? Толкова ли беше необходимо да ми взема костюма за призрак? Затова е съвсем справедливо и правилно ти да ми ушиеш нов. Хващай се на работа и недей да хленчиш. Освен това, Карлсон стъкна, че нямал никакво време да шие, защото трябвало да нарисува една картина, и то веднага. Такива неща се правят, когато на човек му дойде вдъхновение, разбираш ли, а то току-що ми дойде. Нещо в мен рече, Лък, и това беше вдъхновението. Дребосъчето не знаеше какво представлява вдъхновението, но Карлсон му обясни, че било нещо като борест, която се загнездвала във всички художници и те вече искали само да рисуват и да рисуват, и да рисуват, вместо да шият дрехи за призраци. А дребосъчето седеше върху дърводелският езгях, Кръстосал крака по-турски, като истински шивач, и шиеше и трупосваше, докато самият Карлсон, сбушен край огнището, рисуваше своята картина. През прозореца се виждаше черната нощ, но в къщичката на Карлсон бе светло и уютно. Газената лампа светеше, а в огнището пламтяха дърва. Надявам се, че си бил прилежен и усърден в часовете поръчен труд, обади се Карлсон. Защото непременно искам призрачният ми костюм да е хубав. Ще ми се да има малко фестони около вратната извивка или наборчета. Дребосъчето не отговори. Той шиеше ли шиеше, огънят бумтеше, а каросон рисуваше. Всъщност, какво рисуваш? Попита дребосъчето. Ще го видиш, когато е готово, отвърна Карлсон. Накрая дребосъчето беше измайсторил костюм за призрак, който му се видя съвсем подходящ. Карлсон го изпробва и остана много доволен. Той литна и направи няколко кръгчета из стаята, за да се поперчи. Дребосъчето потръпна. Карлсон му се стори ужасяващ. Същински призрак. Бедната госпожица Рок. Беше си пожелала призраци и ето че щеше да и кратко се появи един, който би могъл да изплаши и дявола. Сега носорога може вече да изпрати съобщение на чичковците от телевизията, заяви Карлсон. Защото скоро ще се появи призрачето от стан, моторизирано, диво и красиво, и ужасно, ужасно опасно. Карлсон полетя из стаята и доволно код Картината му повече не го интересуваше. Дребосъчето отиде да види какво бе нарисувал. Най-долу до рамката пишеше, портрет на моите зайци. Но всъщност Карлсон бе изобразил едно малко червено животинче, което приличаше най-много на лисица. Това не е ли лисица? Попита дребосъчето. Карлсон се спусна надолу и кацна до него. Наклони глава и се взря в картината си. Лисица е, разбира се, няма съмнение, че това е лисица, нарисувана от най-добрия художник на лисици в целия свят. Да, но, недоумяваше дребосъчето, портрет на моите зайци. Къде са ти зайците? В търбуха на лисицата, отвърна Карлсон. Едно квартал в Стокхолм, Б. 2 Две. Северна шведска провинция, Б. Звънчевата инсталация на Карлсон. На другата сутрин Белсе и Бетан се събудиха с някакви странни червени обриви по тялото. Скарлатина. Заяви госпожица Рок, след като ги огледа. Същото потвърди и лекарят, когато тя извика, Скарлатина. Марш в инфекциозната болница, после посочи дребосъчето, а това момче за сега да се държи под карантина. Дребосъчето се разплака. Той не искаше да бъде държан под карантина. Не че знаеше какво значи това, но му звучеше страшно. Е, де. Каза Белсе, когато лекарят си отиде. Това просто ще рече че ще се отървеш за известно време от училище и че не бива да се събираш с други деца. Заради заразата, разбираш ли. Бетан лежеше в кревата си с насълзени очи. Горкото дребосъче. Каза тя. Колко самотен ще бъдеш? Дали не трябва да се обадим на мама? Но госпожица Рок не искаше и да чуе за подобно нещо. По никакъв начин. Госпожа Севантесон има нужда от спокойствие и почивка. Помнете, че и тя е болна. Аз ще се грижа за него. Тя кимна с глава към дребосъчето, който стоеше до леглото на Бетан, облян в сълзи. После не остана много време за разговори, защото пристигна Нинейката, за да вземе Белсе и Бетан. Дребосъчето плачеше. Той наистина понякога се сърдеше на брат си и на сестра си, но всъщност много ги обичаше и му беше страшно тъжно, че трябва да постъпят в болница. Хайде, дребосъче, до скоро! Извика Белсе, докато санитарите го отнасяха. «Довиждане, любимо мое момченце, не плачи!» «Сигурно скоро ще се върнем!» Успокояваше го Бетан, дребосъчето ревна с пърен глас. «Така си мислите!» «Ами ако умрете там!» Госпожица Рок после му се скара. Как можеше да бъде толкова глупав и да смята, че от скарлатина се умира? Тогава дребосъчето се прибра в стаята си. Там беше неговият бимбо и той го взе в обятията си. «Сега само ти ми остана!» Проплака дребосъчето и притисна Бимбо към себе си. И Каросон, разбира се. Бимбо, изглежда, разбра, че дребосъчето е тъжен. Близна го по лицето, сякаш искаше да каже. Да, нали все пак имаш поне мен? И Каросон, дребосъчето седи дълго време така и си мислеше колко е хубаво, дето Бимбо съществува. Но все пак тък му тогава много се затъжи за майка си. Спомни си, че беше обещал да и кратко пише и реши да го стори веднага. Мила мамо, нашето семейство майче окончателно се свърши. Бео се и Бетън имат скърлатина и са в полницата, а мене държат под карантина. То не пори, но май и аз ще пипна скарлатина и татко е в Лондон, ако въобще е жив, макар да не съм чул да е полен, но горно ще се разполее, защото всички останали се разполяха. Мъчно ми е за тебе, как си ти, впрочем, много ли си полна? Стана една работа с Карлсон, дето трябва да ти я кажа. Ама нямащото само ще се разтревожиш, а ти имаш нужда от спокойствие и почивка казва сурога, а тя не е полна нито пък Карлсон, макар че скоро ще се разполеят. Довиш мила мамо, почивай в мир, повече няма да пиша, обясни дребосъчето на бимбо, защото все пак не искам да я плаша. Сет не отиде до прозореца и позвани на Карлсон да дойде. Да, наистина позвани. Работата беше там, че с нощи Карлсон бе направил нещо извънредно хитроумно. Прокара звънчева инсталация между своята къщичка на покрива и стаята на дребосъчето. Призръците не могат да бродят на слуки, заяви той. Но сега Карлсон е изобретил най-съвършената звънчева инсталация на целия свят, така че ще можеш да позвъниш и да поръчаш появяване на призрак. Точно когато носорога е седнал на подходящо място и дебне в нощта, за да зърне моята малка, но ужасна особа. Звънчевата инсталация се състоеше от гувежди хлопатър, закрепен под стряхата на Карлсон. И една връв, която се спускаше от хлопатара до прозореца на дребосъчето. Дърпаш връвта, обясни Карлсон, звънецът горе дрънчи, в миг пристига призрачето от въсъстан и носорога се тръшва в несвяст. Не е ли чудесно? Дребосъчето също беше на мнение, че това е чудесно. И то не само заради номера с призрака. До тогава все трябваше да седи и да чака ли чака, докато Карлсон благовори да го посети. Сега можеше да му позвани да дойде, щом почувствува нужда да си поговори с него. А тък му сега дребосъчето усети, че трябва да говори с Карлсон. Той задърпа връвта с все сили и чу как хлопатарат се горе покрива. Скоро долови и бръмченето на познатия мотор, но когато Карлсон влетя през прозореца, изглеждаше сънен и доста кисел. Да не си въобразяваш, че тази работа е замислена като един вид будилник, а? Рече той троснато. О, извинявай, смути се дребосъчето, да не би да спеше. Трябваше да ме питаш, преди да ме събудиш. Ти, който вечно спиш като търтей, нямаш представа какво ни е на нас, клетниците, които почти никога не можем да мигнем. Когато някой път ни се случи да задремем, бихме могли поне да очакваме, че нашите приятели ще крутуват, при тайри дъх, вместо да бият камбани, сякаш е избухнал пожар. Толкова лошо ли спиш? Очуди се Карлсон кимна на мусено. Да, представи си. Колко е тъжно да чуеш подобно нещо, помисли си дребосъчето. Искрено те съжалявам. Нима сънят ти наистина е толкова недостатъчен. Свърх недостатъчен. Заяви Карлсон. Тоест, нощем всъщност спя като заклан, също и до късно сутрин, но най-страшно е следовет, тогава само лежа и се мятам. Той постоя малко, без да продума, сякаш страдаше за своето бесение. Но след това погледът му зашари и стаята. Може би някоя малко подара, че ще успее да разсея мъката ми, за ме разбуди. Дребосъчето не искаше каросон да тъгува и започна да рови извещите си. Искаш ли устната ми хармоника? Каросон е грабна. Да, винаги съм искал да притежавам музикален инструмент. Благодаря, ще я взема, защото ти сигурно нямаш контрабас, нали? Той залепи устни на хармоничката и нададе няколко смразяващи тона. Сетне се обърна съм дребосъчето с блеснали очи. Чули, веднага измислих мелодия. Тя се нарича жалбата на призрачето. Тогава дребосъчето отбеляза, че подобни жалостиви на певи са напълно подходящи за тази къща, в която всички са болни, и разказа на Калсон за скарлатината. Помисли си само колко е жалко за белса и Бетан. Завърши той. Но Калсон възрази, че скарлатината била суета и не си заслужавало да и кратко обръща внимание. При това било чудесно, дето Белсе и Бетан ще бъдат в инфекциозната болница, когато започне великото бродене на призръците. Едва бе изрекал това, и дребосъчето подскочи от уплаха. Той чу стъпките на госпожица Рок пред вратата и се досети, че тя всеки момент ще нахълта в стаята му. Карлсон също разбра, че работата е спешна. С един скок се хвърли на пода и пропълзя под кревата на дребосъчето, където се сви на малко клъпце. Дребосъчето бързо седна на леглото и метнаха хавлията си върху коленете. таполите и кратко да висят и да прикриват Карлсон, доколкото е възможно. В същия миг вратата се отвори, и госпожица Рок влезе в стаята с метла и лопата в ръце. Реших да почистя тук, рече тя. Затова иди в кухнята, докато свърша. Дребосъчето така се притесни, че почелото му изби пот. Не, не искам, заяви той. Аз ще си стоя тук, защото съм под карантина. Госпожица Рок го изгледа сърдито. Знаеш ли какво има под леглото ти? Попита тя. Дребосъчето се изчерви. Дали тя вече беше забелязала Карлсон? Под под леглото ми няма нищо, заекна той. Ами ако има? Не отстъпваше госпожица Рок. Там са се събрали големи валма прах, които смятам да измета. Премести се, дребосъчето просто побесня. Не, ще си седя тук под карантина, извика той. Тогава госпожица Рок започна да мете другия край на стаята и да мармори. Стой там, щом толкова искаш, докато свърша тук. Но после ще бъдеш, тъй е любезен да стоиш под карантина в някой друг ъгъл, упорито хлапе такова. Дребосъчето загриза ноктите си и се замисли. Вай, вай, какво ли ще стане сега? Но внезапно момчето трепна и се разкиска. Каросон го гаделичкаше под сливката на коляното, а дребосъчето имаше ужасен гадел. Госпожица Рок му метна свире поглед. аха весело ти е на тебе, макар че майка ти, брат ти и сестра ти лежат болни и се мъчат. Изглежда, че някои хора твърде бързо се утешават. Дребосъчето почувствува отново как Карлсон го гаделичка по свивката на коляното и се изкикоти и бурно, че едва не падна от леглото. Мога ли да узная какво ти е чак толкова смешно? Попита кисело госпожица Рок. Хи, хи, хиреше се дребосъчето, сетих се за една весела историйка, и той се напрегна да си припомни някакъв виц. Знаете ли я тая забика, който подгонил един кон и конят така се оплашил, че се покатерил на едно дърво? Бел се обичаше да разказва тази история, но дребосъчето никога не се смееше, защото му ставаше мъчно заклетия кон, дето трябвало да се покатери на дървото. Госпожица Рок също не се разсмя, я не разправя и вреди некипеди. Много добре знаеш, че конете не могат да се катерят по дървета. Разбира се, че не могат, съгласи се дребосъчето, точно както отговаряше и Белсе, но нали по дире разгневеният бик и какво друго, по дяволите, би могъл да направи. Белсе твърдеше, че е позволено да се казва, по дяволите, щом се разправя виц, в който се употребява този израз. Но госпожица Рок беше на друго мнение. Тя погледна с отвращение към дребосъчето. Седиш си ти тук и се смееш, и ругаеш, а майка ти, брат ти и сестра ти боледуват и се мъчат. Просто съм изненадана, точно тук излиянието и кратко бе прекъснато. Изпод леглото внезапно се разнесе жалбата на призрачето, само няколко кратки, пронизителни звуци, но достатъчни, за да накарат госпожица Рок да подскочи. Какво, за Бога, беше това? Нямам представа, каза дребосъчето. За това пък госпожица Рок имаше твърде ясна представа. Това бяха звуци от ония свят, абсолютно съм убедена. От ония свят какво значи това? Попита дребосъчето. От света на призраците, обясни госпожица Рок. В тази стая сме само ти и аз, а нито един от нас двамата не може да издаде подобни звуци. Това не беше човешки глас, а призрачен. Нима не чу? Звучеше като повик на душа, изпаднала в беда. Тя погледна дребосъчето с широко разтворени очи. Се милостиви Боже, крайно време е вече да пиша на унези от телевизията. Тя захвърли метлата и лопатата и седна пред масата на дребосъчето. Там намери писалка и лист хартия. Дълго време писа неуморно. Сед не прочете на дребосъчето своето послание. Слушай сега какво съм написала. До шведското радио и телевизия. Моята сестра Фрида Рок участвуваше във вашата поредица предавания за духове и призраци. Според мен, това не беше кой знае колко сполучливо предаване, а Фрида нека си мисли каквото си ще. Трябва да се стремите към качество, а това не е възможно. Защото сега аз попаднах в една къща, истинско свърталище на призраци, и тук прилагам списък на моите преживелици с тях. Едно, странни звуци пред прозореца, наподобяващи на мучене, но не беше крава, тъй като живеем на четвъртия етаж, а нещо просто си мучеше. Две, разни вещи изчезват загадъчно, като например кифлички и малки заключени момченца. Три, врати се заключват от външната страна, докато аз се намирам от вътрешната, обяснете ми това, ако можете. Четири, ужасен призрачен глас на стената в кухнята. Пет, внезапна траурна музика по време на чистене. На човек може да му се доплаче от нея. Елате веднага, защото това може да стане програма, за която ще се говори. С уважение, Хилдор Рок, П.С. Как пък ви хрумна да поканите в телевизията именно Фрида? След това госпожица Рок хукна навън да пусне своето писмо. Дребосъчето погледна надолу към Карлсон. Той си лежеше под кревата си с очи, но сега изпълзе оттам, весел и доворен. Хой! Извика той. Почакай само до вечера, когато се стъмни. Тогава носорога действително ще има за какво да пише до телевизията. Дребосъчето отново се разкиска и погледна нежно към Карлсон. Колко е весело да бъдеш под карантина, стига човек да е заедно с теб. Заяви дребосъчето. За миг той се сети за Кристер и Гунила, с които обикновено си играеше. Всъщност би трябвало да му е мъчно, дето известно време няма да ги види. Но какво значение има това? Позабавно ми е да си играя с Карлсон, помисли си дребосъчето. Но тък му сега Каросон нямаше повече време да играе. Каза, че трябвало да си отиде вкъщи и да поправи своя звукозаглушител. Не подобава на призрачето от васъстън да нахълтва с гръм и трясък като летящо буре, ясно ли ти е? Напротив, всичко трябва да става много тихо, призрачно и страшно, та на носорога да му настръхне четината. После дребосъчето и Каросон измислиха специална сигнална система за своята звънчева инсталация. Ако звъннеш веднъж, рече Карлсон, това ще рече, ела веднага. Ако звъннеш два пъти, по никакъв начин не идвай. А три пъти значи, как може на света да има човек, който е толкова красив и умен, и прилично дебел, и храбър, и добър във всяко отношение като теб, Карлсон. За това пък защо да ти звъня? Очуди се дребосъчето. Защото човек трябва поне през пет минути да казва любезни и ободрителни неща на своите приятели, а аз не мога да тичам при теб толкова често, нали разбираш? Дребосъчето погледна замислено мислено Аз нали съм ти приятел? Но като че не си спомням ти да си ми казвал на мене подобни неща. Тогава Каросон се разсмя. Все пак съществува известна разлика, миличък. Ти си просто едно малко глупаво момченце. Дребосъчето кимна. Той знаеше, че Каросон има право. Но нали по ме обичаш? Да, наистина, увери го Каросон. Сам не зная защо, но често разсъждавам по този въпрос след обед, когато ме мъчи без саницата. Той потупа дребосъчето по бузата. Разбира се, че те обичам и то все трябва да се дължи на нещо, може би на факта, че ти си толкова различен от мен, нещастно детенце. Той литна към прозореца и махна ръка за довиждане. А ако звъниш, сякаш има пожар, провикна се той, това ще означава, че или наистина има пожар, или пък, сега отново се събудих, миличък Карлсон. Вземи една голяма чанта и ела да отнесеш всичките ми играчки, ще ги получиш само заради това. После Карлсон изчезна, а Бимбо се търкури на пода пред Дребосъчето и така замаха супашка, че тя шляпаше по килима. По този начин той показваше колко много се радва на някого и че би искал да му се обърне малко внимание. Дребосъчето легна на пода до него. Тогава Бимбо скочи и се разлая от радост. После се сви върху ръката на момчето и притвори очи. Ти сигурно си мислиш, че е хубаво, дето не ходя на училище и съм под карантина, каза му Дребосъчето. Според теб, Бимбо, аз вероятно съм най-добрият в целия свят. Призрачето от Въсъстан, Дребосъчето прекара един дълъг самотен ден и гореше от нетърпение вечерта да настъпи колкото може по-бързо. Очакваше я почти като вечерта преди нова година. Поигра си с Бимбо, прелисти марките и реши няколко задачи, за да не изостава от своите съученици. А когато прецени, че Кристер вече се е върнал от училище, обади му се по телефона и му разказа за скарлатината. Не мога да идвам на зубкане, защото съм под карантина, разбираш ли? Според него, това прозвуча много изискано, и Кристер очевидно беше на същото мнение, защото онемя: Може да го кажеш и на Гунила, заяви дребосъчето. А не ти ли е скучно? Попита Кристер, когато успя отново да проговори. Ами, отсече дребосъчето. Нали си имам. И млъкна. Щеше да каже, Карлсон, а не биваше заради забраната на баща му. Наистина миналата проред Кристер и Гонила няколко пъти се срещаха с Карлсон, но това беше преди баща му да нареди, че абсолютно с никого не бива да се говори за Карлсон. А сега Кристер и Гунила сигурно го бяха вече забравили и според Дребосъчето, така беше по-добре. Защо той вече си стана мой собствен тайен Карлсон, помисли Дребосъчето и на бърза ръка се сбугува с Кристер. Хайде, дочуване, нямам повече време. Обядът на саме с госпожица Рок беше доста мрачен, но тя бе опържила чудесни кюфтета. Дребосъчето изяде много. За десерт получи ябълкова пита с ванилов сос. Тогава започна да си мисли, че госпожица Рок може би все пак не е съвсем безнадежден случай. Най-хубавото на носорога е нейната ябълкова пита, разсъждаваше дребосъчето. Най-хубавото на ваниловия сос е, че именно аз го ям. Въпреки това обядът не беше весел, защото толкова много места край масата останаха празни. На дребосъчето му беше мъчно за майка му и баща му, за Белсе и Бетан, за всеки поединично и за всички заедно. Не, наистина не беше весело, а освен това госпожица Рок през цялото време приказваше за Фрида, а от нея на дребосъчето вече му ставаше досадно. най сетне настъпи вечерта. Есента бе дошла и се мръкваше рано. Дребосъчето стоеше край своя прозорец, пребледнял от напрежение, и гледаше как звездите блещукат над покривите на къщите. Чакаше. Беше още по-лошо от нова година. Тогава човек чака само дядо Мраз, а какво беше той в сравнение с призрачето от въсъстън? Нищо. Дребосъчето нервно загриза ноктите си. Той знаеше, че и Каросон сега стои някъде на покрива и чака. Госпожица Рок беше в кухнята и киснеше краката си в леген с вода. Тя правеше ежедневната си баня на краката, но беше обещала след това да дойде и да пожелая на дребосъчето лека нощ. Тогава беше моментът да дръпне звънеца. И после. Се милостиви Боже, както казваше госпожица Рок, о, се милостиви Боже, колко вълнуващо бе всичко това. Ако не дойде скоро, просто ще се пръсна, промълви дребосъчето. И тогава тя пристигна. Прекрачи прага с големите си, току-що измити, боси крака и дребосъчето трепна като рибка. Толкова се оплаши, макар и да я очакваше и да знаеше, че ще дойде. Госпожица Рок го погледна недоволно. Защо стоиш по пижама на отворения прозорец? Я си легай. Аз, аз само гледам звездите, заек на дребусъчето. Не искате ли и вие да ги погледнете, госпожица Рок? Той изрече тази хитрост, само за да я накара да отиде до прозореца. В същото време незабелязано пъхна ръката си зад пердето, където беше връвта, и силно я дръпна. Той чу как камбаната за звъня горе на покрива. Госпожица Рок се услуша. Чувам камбанен звън в простора, рече тя. Колко странно! Да, наистина странно, съгласи се дребосъчето. И прите и дъх. Защото от покрива плавно се спускаше едно бяло и доста закръглено призраче. Приближаваше, съпроводено с музика. Тя беше много тиха и много тъжна, но нямаше никакво съмнение, че в есенния здрач се разнасяха звуците на жалбата на призрачето. Там, ах, виж там, ах, се милостиви Боже! Възкликна госпожица Рок. Лицето й кратко стана бе ширено бяло и тя се отпусна на един стол. А пък твърдеше, че не се страхувала от призраци. Дребосъчето се опита да я успокои. Да, сега и аз започвам да вярвам, че съществуват призраци, каза той. Но това там е такова едно маничко привидение, сигурно не е опасно. Госпожица Рок не го изслушаше. Тя се взираше с обезумял поглед през прозореца, където призракът устройваше удивително представление на изкусно летене. «Махни го! Махни го!» Задъхваше се тя, но токута и не можеше да се махне призрачето от възстан. То се носеше напред назад, издигаше се и пак се спускаше, а от време на време се премяташе през глава във въздуха. Сърцераздирателната музика не секваше дори и докато то се въртеше. Дребосъчето си мислеше, че всъщност гледката е просто красива и затрогваща, малкото бяло призраче, тъмното небе, осеяно с звезди, и тъжната музика. Но госпожица Рок бе на друго мнение. Тя сграбчи Дребосъчето. Ще изтичаме в спалнята и ще се скрием там. Жилището на семейство Севантесон се състоеше от пет стаи, кухня, вестибюл и баня. Бел се, бетан и Дребосъчето имаха по една малка стаичка, майка му и баща му си имаха спалнята. А освен това имаше и голям хол. Сега, когато родителите му ги нямаше, госпожица Рок спеше в спалнята. Прозорците и кратко гледаха към двора, а тези в стаята на дребосъчето, към улицата. Хайде! Задъхваше се госпожица Рок. Ела да се скрием в спалнята. Дребосъчето се съпротивляваше. Как ще бягат от призрачното явление, когато то едва беше започнало? Но госпожица Рок бе упорита. Бързай, докато не съм припаднала. Въпреки, че не искаше, дребосъчето се остави да бъде завлечен в спалнята. Прозорецът беше отворен и там, но госпожица Рок хупна към него и го затвори с трясък. Спусна транспарантите и извънредно старателно дръпна завесите. После се зае треска да трупа мебели пред вратата. Явно беше, че за нищо на света не желаеше да вижда повече призраци. Дребосъчето не я разбираше, та нали преди това тя така ламтеше да и кратко се появят. Той седеше на леглото на баща си, гледаше я как се тресе и клатеше глава. Фрида сигурно не би се страхувала толкова, отбеляза момчето. Но точно сега госпожица Рок не искаше и да чуе за Фрида. Тя продължаваше да примъква мебели, скрина, масата, всички столове и една малка етажерка за книги. Пред вратата се трупа внушителна барикада. Ха така! заяви доволно госпожица Рок. Мисля, че вече можем да бъдем спокойни. Тогава изпод леглото на бащата прозвуча глух глас и заяви още по-доволно. Ха така. Мисля, че вече можем да бъдем спокойни. Сега сме залостени тук за цялата нощ. Оттам призрачето излетя и забръмча около тях. Помощ. Искреща госпожица Рок. Помощ. За какво? Обади се призракът. Да на мебели ли? Аз да не съм хаманин. На тези си думи самият призрак се смя продължително и глухо. Но не и госпожица Рок. Тя се спусна към вратата и започна така да разблъсква барикадата. Та столовете полетяха на всички страни. Скоро барикадата бе съборена и госпожица Рок се втурна с силни писъци във вестибюла. Призракът е последва. Дребосъчето също. Последен се носеше бимбо и лаеше като луд. Беше познал призрака по миризмата и сметна всичко за весела игра. Призракът явно бе на същото мнение. Хой, хой. Крещеше той и се стрелкаше край ушите на госпожица Рок. Но от време на време я оставяше да понабере преднина, та да стане по-интересно. Така се понесохате из цялото жилище, напред госпожица Рок, а призрачето подира и кратко, влязат в кухнята и излязат от кухнята, влязат в хола и излязат от хола, влязат в стаята на дребосъчето и излязат от стаята на дребосъчето, все отново и отново. Госпожица Рок през цялото време пищеше и врещеше, Та накрая дори призракът сметна за необходимо да се опита да я успокои. Хайде, хайде, какво си се разкръщала? Тък му когато ни е толкова весело. Но и това не помогна. Госпожица Рок продължаваше да реве с цяло гърло и отново хупна към кухнята. Там на пода още стоеше легенът с вода, в който тя си бе киснала краката. Призракът я следваше по петите. Хой, хой! Извика той право в ухото и кратко и госпожица Рок се сгромоля със трясък върху легена. Тя изрева като параходна сирена, а призракът се обади, шешешата. Ще умориш от страх и мен, и съседите. Ако не се държиш прилично, скоро ще са полицията. Целият подбе бе плувнал във вода, а в средата лежеше госпожица Рок. Но тя се привдигна невероятно бързо и се изпари от кухнята, а мократа и кратко пола я шляпаше по краката. Призракът не можа да се стърпи и направи няколко хубави скока в легена, където все още имаше малко вода. Чудесно пръска по стените, поясни той на дребосъчето. А кой ли не обича да се спъва в легени, пълни с вода? И за какво е вдигнала тази уледия? Призракът подскочи още веднъж в легена и след това искаше отново да подгони госпожица Рок. Нея обаче я нямаше. Но по паркета в вестибюла имаше следи от мокрите и кратко крака. Препускаш носорок, рече призракът. Ето пресни следи. А на къде водят, скоро ще видим. Защото, ха познай кой е най-умното куче следотърсъч в целия свят. Следите водеха към банята. Госпожица Рок се бе заключила вътре и отдалеч се чуваше нейният тържествуващ смях. Призрачето задумка по вратата. Отвори, ти казвам. Наново от банята се разнесе дързък смях. Отвори, иначе няма да играя. Извика призракът. Госпожица Рок се смълча, но не отвори вратата. Тогава призракът се обърна към дребосъчето, който стоеше край него задъхвен от дългото бягане. Ети и кратко кажи. Няма да е весело, ако прави така. Дребосъчето предпазливо почука на вратата. Аз съм, рече той. Колко време смятате да останете в банята, госпожица Рок? Цяла нощ, бъди сигурен. Отговори госпожица Рок. Тък му си постилам във ваната с всички пешкири. Тогава призракът се обади, правете каквото си искате. Само разваляте всичко и изобщо не можем да се позабавляваме. Но хапознай, кой в такъв случай ще отиде да се появи на Фрида, дълго време в банята цареше пълно мълчание. Изглежда, че госпожица Рок размишляваше върху страшната закана, която и кратко бе отправена. Но накрая тя изхренчи умолително, стънък жалости в глас. Хайде, не дей, моля ти се. Не. Не бива. Тогава излез от там, заяви призракът. Инак отивам право на улица, Фрей. И после Фрида ще ни цъфне отново в телевизионния буркан. Това е ясно като бял ден. Чуха как госпожица Рог въздъхна няколко пъти. Сетне се провикна. Дребосъче, я е си сложи ухото на ключалката. Искам да ти пошушна нещо. Дребосъчето изпълни молбата и кратко. Той залепи ухо на ключалката и госпожица Рок му пошепна. Аз мислех, че не се боя от призраци, разбираш ли, но се оказа, че ме е страх. Не можеш ли ти, като си толкова храбър, да помолиш онова ужасно създание да изчезне и да дойде друг път, когато вече ще съм посвикнала с него? Но в това време да не ходи, Офрида, това трябва непременно да обещае. Ще видя какво мога да направя, каза дребосъчето и се обърна, за да преговаря с призрака. Но там вече нямаше никакъв призрак. Няма го! Изкреща дребосъчето. Изглежда си е отишъл в къщи. Хайде, може да излезете. Но госпожица Рок не посмя да излезе, докато дребосъчето не беше претършувал цялата къща, за да провери дали наистина няма никакъв призрак. После тя седя дълго време в стаята на дребосъчето и трепереше от главата до петите. Но постепенно дойде на себе си, и то напълно. Ах, колко беше ужасно, докато треше. Рече тя! Но представи си, представи си само каква телевизионна програма ще стане. Фрида не е преживяла нищо, което да може да се мери с това. Тя седеше и се радваше като дете. Само от време на време потръпваше, като си спомняше как призракът е преследваше преди малко. Откровено да ти кажа, добуша ми е дошло от тези призраци, заяви тя. Дано не видя повече този урод. Още не се бе изказала, когато от гардероба на дребосъчето се разнесе глухо мучене. А на госпожица Рок това и стигаше, за да запишти отново. Чули? Честна дума, призракът сега е в гардероба. оле умирам. Дребосъчето искрено я съжаляваше и просто не знаеше как да я утеши. Ами? Продума той най-сетне. Сигурна не е призрак, знаете ли, може да е някоя кравичка, да, нека се надяваме, че е кравичка. Но в този момент от гардероба прозвуча глас. Кравичка ли? Аз пък ти казвам, че не е. Вратата на гардероба се отвори и оттам излезе призрачето от васа стан с бялата си дреха, която дребосъчето му бе ушил. С глух и въздишкито се издигна във въздуха и започна да се върти в кръг близо около полилея. Хой, Хой, най-опасният призрак в целия свят, а не някаква си малка кръвичка. Госпожица Рок пищеше. Призракът кръжеше ли кръжеше все по-бързо и по-бързо. Все по-силно и по-силно пищеше госпожица Рок и все по-боен ставаше призракът. Точно тогава се случи нещо. Призракът взе един много тесен завой и не щеш ли, призрачната му дреха се закачи на една кокичка, която стърчеше от Полилея. Прас? Простена вехтията на Кчаршав, дрехата се изхлузи и остана да виси на своята кокичка, а около Полилея продължаваше да кражи каросън в своите неизменни сини панталони, карирана риза и чорапи на червени райета. Толкова беше се увлякал, че дори не забеляза какво се бе случило. Продължаваше да си лети и въздишаше, и стенеше по-призрачно от когато и да било. Но на четвъртата обиколка внезапно зърна нова, което висеше от полилея и се вееше от въздушното течение при неговия поред. Какви са тия парцари по лампата? Попита той. Да не е някаква мухоловка. Дребосъчето едва можа да промълви. Не, Карлсон, не е мухоловка. Тогава Карлсон огледа пълничкото си тяло и забеляза каква беля е станала, видя сините си панталони и разбра, че вече не е призрачето от стан, а само Карлсон. Той кацна пред дребосъчето, при което от и е Е, да, проточи той, беля може да се случи и я най-добрите, ето ви потвърждението. Да, да, но това все пак е суета. Госпожица Рок стоеше с прибеляло лице, вторачила очи в него. Тя жадно поглъщаше въздух, също като риба на суша. Но накрая успя да процеди няколко думи. Кой, кой, се милостиви Боже, кой е този? А дребосъчето отвърна, едва сдържайки плача си. Това е Карлсон от покрива. А кой, задъха се госпожица Рок, кой е този Карлсон от покрива? Карлсон се поклони. Един красив. Много умен и прилично дебел мъж в разцвета на силите си, представете си, това съм аз. Карлсон не е призрак. А просто Карлсон. То стана една вечер, която дребосъчето никога нямаше да забрави. Госпожица Рок седеше на един стол и плачеше, а Карлсон стоеше в страни и изглеждаше почти засрамен. Никой не продумваше, всичко бе като в кошмар. От ей такива неща човек получава бръчки по челото, мислеше си дребосъчето, защото майка му понякога казваше така. Това ставаше, когато Бел се, се върнеше в къщи с три двойки наведнъж, или когато Бетан врънкаше да и кратко купят късо кожухче от овча кожа, так му когато бащата трябваше да плати вноската за телевизора. Или пък когато дребосъчето хвърляше камък в училищния двор, и изчупеше някое стъкло. Тогава майка му въздишаше и казваше, отай такива неща човек получава бръчки по челото, точно това усещаше и дребосъчето в този миг. Уф, колко притеснително беше всичко! Госпожица Рок плачеше, да се късаше. И то защо? Само защото Карлсон не бил призрак. Пропадна ми програмата за призръците, простена тя и метна сърдит поглед към Каросон. А на всичкото отгоре отидох и казах на Фрида. Тя захлупи лице с ръцете си и така се разхълца, че никой не можа да чуе какво е казала на Фрида. Но нали аз съм един красив, много умен и прилично дебел мъж в разцвета на силите си, опита се Каросон да я утеши. Бих могъл да дойда и да постоя в този буркан. Може би с някое малко сладурче или нещо подобно. Госпожица Рок свали ръце от лицето си, вгледа се в Каросон и сумтя. Красив, много умен и прилично дебел мъж. Много си им притрябвал. Телевизията е пълна с такива като теб. Тя гледаше Каросон сърдиш и недоверчиво, този малък дебелан сигурно беше обикновено момче, макар че приличаше на дребен чичко. Тя попита Дребосъчето, що за птица е този всъщност. И Дребосъчето отговори с чистата истина. Той е моето другарче за игра. Така си и помислих, каза госпожица Рок. Сетне отново заплака. Дребосъчето остана смайан. Майка му и баща му през цялото време си въобразяваха, че стига някой да зърне Карлсон, ще се вдигне страшна врява и всички ще се надпреварват, за да го покажат по телевизията. А единственият човек, който действително го видя, избухна в плач и смяташе, че Карлсон не струва и пупната пара, щом не е призрак. Това, че имаше перка и можеше да лети. Не направи никакво впечатление на госпожица Рок. Точно тогава Карлсон подхръкна нагоре, за да свали призрачната си одежда от полилея, но госпожица Рок само го изгледа още по-сърдито и рече: Дават на децата каквири неперки и шторотии. Скоро сигурно ще започнат да летят и до луната, още преди да са тръгнали на училище. Както си седеше, тя постепенно се озлобяваше все повече, защото започваше да се досеща кой бе задигнал кифличките кой бе мучал през прозореца и кой бе написал «Призрачният надпис на стената в кухнята». Как може да се дават на деца разни апарати? Та да могат да летят и да вземат на подбив старите хора по такъв безобразен начин. Всичките призрачни видения, които бе разказала в писмото си до шведското радио и телевизия, бяха чисто и просто момчешки порази, и тя не можеше повече да понася този малък, дебел не храни майко. Еси си върви в ти там, как ти беше името? Карлсон. Зная това, процеди злобно госпожица Рок, но сигурно си имаш и малко име. Малкото ми име е Карлсон и през името ми е пак Карлсон, отвърна Карлсон. Не ме дразни, че ще се ядосам, а пък вече съм ядосана, сопна се госпожица Рок. Малкото име е онова, с което наричат човека. Не знаеш ли това? Как те наричат татко ти, когато те вика? Безобразник, отвърна Карлсон самодоволно. Госпожица Рок кимна в знак на съгласие. Добре го е измислил татко ти. И Карлсон бе на същото мнение. Да, да, когато бях малък, наистина бях страшен безобразник. Но това беше много отдавна, а сега нали съм си най-добричкият в целия свят. Но госпожица Рог вече не го слушаше. Тя мълчеше, потънала в мисли, и очевидно започваше да се поуспокоява. Да, да, проточи тя накрая, знам поне един човек, който ще се зарадва от цялата тази история. Кой? Попита дребосъчето. Фрида, отвърна горчиво госпожица Рок. После изчезна звъздишка в кухнята, за да забърше водата и да прибере легена. Карлсон и дребосъчето се зарадваха, че останаха сами. Каква олелия вдигат хората за дреболии, обади се Карлсон и свира мене. Какво пък толкова и кратко направих? Нищо, каза дребосъчето. Освен дето малко я гнервира. Но сега вече ще бъдем добри. Карлсон се съгласи. Разбира се, че ще бъдем добри. Аз винаги съм най-добричкият в целия свят. Но искам да ми е весело, инак няма да играя. Дребосъчето се замисли и се опита да изнамери нещо весело за Карлсон. Но не стана нужда, защото Карлсон си го намери сам. Той се втурна в гардероба на Дребосъчето. Чакай, зърнах тук нещо интересно, докато още се правех на призрак. Той излезе с малък капан за мишки в ръка. Дребосъчето го беше намерил, когато бе на село при баба си, и го донесе в града, защото много ми се иска да хвана някоя мишле, да си го опитумя и да ми бъде мое, обясни дребосъчето на майка си. Но майка му каза, че в градските жилища за щастие нямало мишки, поне не от тях. Дребосъчето разказа това на Карлсон, но той рече, може пък да се появи някоя мишка, дето никой не я знае. Едно малко мишле за чудо и приказ, което се е промъкнало тук. Само за да се зарадва майка ти. Той обясни на дребосъчето колко хубаво би било, ако успеят да хванат това мишле за чудо и приказ. Тогава Карлсон би могъл да го вземе горе в своята къщичка на покрива и акото си роди малки, той постепенно ще направи истинска мишеферма. И тогава ще поместя във вестника следното обявление, продължи Карлсон, ако имате нужда от мишки, обадете се веднага на мишефермата на Карлсон. Да, и тогава ще има мишки и в градските жилища, вълдушеви се дребосъчето. Той показа на Карлсон как се наглася капанът. Но вътре трябва да се сложи парченце сирене или сланина, разбира се, инак няма да се хване никаква мишка. Карлсон пъхна ръка в джоба си и извади оттам парченце сланина. Добре, че си спестих това от вечерята, защото мислех да го хвърля в шахтата за буклук. Той нагласи сланинката в капана и след това го пъхна под леглото на дребосъчето. А така, сега вече мишката може да дойде, когато поиска. Двамата почти бяха забравили госпожица Рок. Но сега дочуха тръкане от към кухнята. Струва ми се, че приготувлява нещо за хапване, каза Карлсон, сякаш дрънчат тигани. И наистина скоро от кухнята се разнесе слабо, но извънредно приятно ухание на кюфтенца. Тя претопля кюфтетата, които останаха от вечерята, каза дребосъчето. Ах, как огладнях! Карлсон се втурна към вратата. Скок към кухнята! Извика той. Дребосъчето си помисли, че Каролсон е наистина много храбър, щом се осмелява да отиде там, но не искаше да остане по-назад. Затова предпазливо го последва. Каролсон беше вече в кухнята. Хой, хой, като че ли идваме тъкмо на време за средношна закуска, а... Госпожица Рок стоеше край печката и подрусваше тигана с кюфтетата, но веднага го остави и тръгна към Каросон. Изглеждаше разгневена и опасна. Изчезвай! Изкреща тя! Вън! Вън, тогава гълчетата на устата на Карлсон обиснаха надолу и той се заинати. Няма да играя, щом си такава кисела. И аз искам кюфтета. Не разбираш ли, че човек обладнява, когато цяла вечер не прегъва крак и се прави на призрак. Той подскочи до печката и грабна едно кюфте от тигана. Но не биваше да прави това. Госпожица Рок изрева и се спусна към него. Пипна го за врата и го изхвърли през вратата на кухнята. Махай се! Искреще тя. Върви си у дома и повече да не се е меркаш тук. Дребосъчето кипна от яти ти отчаяние, как можеше някой да се отнася така с любимия му Карлсон. Уф, колко сте лоша, госпожице Рок! каза той, като едва сдържаше сълзите си. Карлсон е моето другарче за игра и винаги може да бъде тук. Но не успя да продължи, защото вратата се отвори и в кухнята отново влезе Карлсон, разлютен като уса. Няма да играя, викна той, няма да играя, щом ще бъде така. Да ме изхвърлят от кухнеската врата, просто няма да играя повече. Той хукна към госпожица Рок и затропа с крака. През кухнеската врата, отвратително, искам да бъда изхвърлен през входната врата както всички изискани хора. Госпожица Рок отново го сграбчи за врата. С най-голямо удоволствие, заяви тя и макар че дребосъчето тичаше подира и кратко, плачеше и роптаеше, тя повлече Карлсон през целия апартамент и го изхвърли през входната врата, за да стане, както той си поиска. А така, каза тя. Сега достатъчно изискано ли е? Да, сега е вече друго, потвърди Карлсон и госпожица Рок тъй тръщна вратата подире че цялата къща отекна. Най-сетне, отдъхна си тя и се върна в кухнята. се отичаше след нея и я обсипваше супреци. Уф, колко сте лоша и несправедлива, госпожица Рок! На Каросон му е позволено да стои в кухнята. И той наистина стоеше там. Когато госпожица Рок и дребосъчето влязоха в кухнята, те го завариха край печката да лапа кюфтетата. Ами да! Явно, че искам да ме изхвърлят през ходната врата, за да вляза през кухненската и да си взема няколко вкусни кюфтенца, обясни той. Тогава госпожица Рок го хвана за врата и го изхвърли за трети път, само че през кухненската врата. Ама че странна работа, затюхка се тя. Нахарен като конска муха. Но ако заключа вратата, може би в края на краищата ще се отърва от тебе. И това ще видим. Рече Карлсон с мила усмивка. Вратата се затръшна след него и госпожица Рок се погрижи да я заключи добре. Уф, колко сте лоша, госпожице Рок! Негодуваше дребосъчето. Но тя не го слушаше. Отиде право при печката, върху която кюфтетата църкаха е тъй приятно втигана. Дано но най-сетне и аз успея да си хапна някоя кюфте след всичко, което изживях тази вечер, рече тя. В този миг през отворения прозорец долетя глас. Добър вечер на всинца в колибата, има ли някой у дома? Дали са останали малко кюфтенца? Там наперва за себе разположил Карлсон и доволно се хиреше. Дребосъчето избухна в смях. През задния балкон ни прелетя? Карлсон кимна. Точно така. Ето че пак съм тук и сигурно ми се радвате, особено ти там край печката. Госпожица Рок бе застанала с кюфтето в ръка. Тък му смяташе да го пъхне в устата си, когато зърна Карлсон, и сега го зяпаше, вцепенена от изумление. Никога не съм виждал толкова лакомо момиче, отбеляза Карлсон и рязко се стрелна надолу към нея. Профучавайки, той грабна кюфтето, мигом го погълна и след това стремително се издигна към тавана. Но тогава госпожица Рок се съвзе. Тя нададе кратък вик, грабна една топалка и подгони Карлсон с нея. Нахалник с нахалник, чудо ще направя, ама ще те изхвърля от тук. Карлсон кръжеше около лампата с ликуващи викове. Хой, хой. Пак ли ще се надбягваме. Извика той. Не съм се веселил така, откакто бях дете и милото ми татенце ме подгони около меларен, едно, сплюкало за мухи. Ех, че весело беше тогава. Карлсон избръмча в вестибюла и пак започна страшната гонитба из целия апартамент. Отпред летеше Карлсон, който подкодякаше и викаше от възторг, подир него се носеше госпожица Рок с топалката, след нея, дребосъчето, а последен, сдив лай, бимбо. Хой, хой! Подвикваше Карлсон. Госпожица Рок го следваше по петите, но щом, кажи речи, го настигнеше, Карлсон увеличаваше скоростта и се издигаше към тавана, както и да размахваше топалката. Госпожица Рок не успяваше да го докосне по-горе от ходилата. Вай, вай, провикна се Карлсон, не мега и попетите. Не е честно и така няма да играя. Госпожица Рок се задъхваше от тичането, а големите и кратко широки стъпала шляпаха по паркета, горката, от призраци, бягане и гонене през цялата вечер дори не и кратко бе останало време да си обуе чорапи и обувки. Сега започна да усеща умора, но не смяташе да се предаде. Само да ми паднеш. Викаше тя и продължаваше да тича подир Карлсон. От време на време правеше малки скокове, за да го достигне стопалката, но Карлсон се заливаше от смях и се мяташе в страни. Дребосъчето също се смееше. Просто не можеше да се сдържи. Толкова силно се кискаше, че го заболя коремата и когато бонитбата за трети път с гръм и олелия премина през неговата стая, той се тръщна на леглото си, за да поотдъхне. Отпусна се върху него, съвършено изтощен и все пак не можеше да престане с кикотенето, като гледаше как госпожица Рок гони Карлсон покрай стените. Хой, хой, крещеше Карлсон. Ще видиш ти едно, хой, хой, пъшкаше госпожица Рок. Тя размахваше лудешки палката и наистина успя да притисне Карлсон в един ъгъл до реглото на дребосъчето. Ха сега? Извика госпожица Рок. Пипнах ли те? После нададе такъв писък. Че щеше да спуката пънчетата на дребосъчето и той престана да се киска. Олелеле, помисли си той, ето че Карлсон е заловен. Но заловеният се оказа не Карлсон, а госпожица Рок. Големият пръст на единия и кратко крак бе попаднал в капана. О-ох! Пъшкаше госпожица Рок. О-ох! Тя издърпа крака си и се взря занемяла в странния предмет, който висеше от него, заклещен за големия и кратко пръст. Олеле. извика дребосъчето. Почакайте, аз ще го извадя. Ах, извинявайте, съвсем не искахме да стане така. Оох! ох Изхренчи госпожица Рок, когато дребосъчето и кратко помогна да освободи крака си от капана и тя най-сетне отново можа да проговори, защо под леглото ти има капан за мишки. Дребосъчето искрено я съжаляваше и за това промалви отчаяно. За да, за да хванем в него едно мишля за чудо и приказ. Но не толкова голямо, допълни Карлсон, а мъничко и сладко с дълга опашчица. Госпожица Рок погледна към Карлсон и простена. Ти, ти, сега вече наистина ще се махнеш от тук. И тя отново го погна ступалката. Хой, хой! извика Карлсон. Той схвърча във вестибюла и гонитбата продължи, като влизаха в хола и излизаха от хола, влизаха в кухнята и излизаха от кухнята, докато влязоха в спалнята. Хой, хой! провикна се Карлсон. Ще ти дам аз едно. Хой, хой! Пъхтеше госпожица Рок и подскочи извънредно високо, за да го цапне стопалката. Но тя забрави всички онези мебели, които беше струпала зад вратата на спалнята. И когато направи високия скок, тя се спъна в малката етажерка, полетя през глава и се сгромоля с трясък на пода. Хой, сега пак ще има земетресение в северен Норланд, провикна се Карлсон. Но дребосъчето изплашено се втурна към госпожица Рок. О, какво ви стана? Възкликна момчето. О, бедната госпожица Рок, бъди добър и ми помогни да си легна на кревата, промълви госпожица Рок. Дребосъчето наистина се зае да и кратко помогне, или поне се опита да го стори. Но нали госпожица Рок беше таядра и тежка, а той, толкова малък. Просто не му достигаха сили. Тогава отгоре се спусна Карлсон. Е, не се опитвай. Посъветва той дребосъчето. И аз искам да дърпам. Защото аз съм най-добричкият в целия свят, а не ти. Напънаха се дребосъчето и каралсон и накрая наистина успяха да сложат госпожица Рок върху реглото. Въркате, госпожица Рок! каза дребосъчето. Как се чувствувате? Боли ли ви някъде? Госпожица Рок пореже известно време, без да продума, сякаш се проверяваше. Положително в тялото ми не е останала нито една здрава кост, рече тя най-сетне. Но всъщност нищо не ме боли, освен когато се смея. И тя започна да се смее така, че креватът се затресе. Дребосъчето я гледаше оплашен. Какво ли я прихвана? Да казват каквото си щат, поде госпожица Рок, но тази вечер аз здравата се натичах. Ах, се милостиви Боже, как ободрява това. Тя кимна енергично. Почакайте само. Фрида и аз сме в курс по гимнастика за домакини и следващия път ще види тя как се тича. Хой! Възкликна Карлсон. Вземи си и топалката и подгони Фрида из цялата гимнастическа зала, за да я поободриш. Госпожица Рог го погледна на васено. Да мълчиш, когато ми говориш. Затвори си устата и върви да ми донесеш няколко кюфтета. Дребосъчето се разсмява сторжено. Ами да, защото от бягане човек обладнява, отбеляза той. А познайте сега кой е най-добрият носач на кюфтета в целия свят. Каза Карлсон. Той вече се бе запътил към кухнята. После Карлсон, дребосъчето и госпожица Рок си направиха чудесна среднощна закуска, седнали на ръба на леглото. Карлсон се върна от кухнята с препълнен поднос. Видях, че има ябълкова пита с ванилов сос, та донесох и нея. Взех и малко варена шунка, сирене, чеснов салам, кисели кръставички, няколко сърдини и малко лебервурст, но къде, за бога, си скрила тортата с Каймак. Няма торта с Каймак, отговори госпожица Рок. Карлсон сви устни, искаш да кажеш, че трябва да се нахраним с няколко кюфтета и ябълкова пита с ванилов сос, и варена шунка, и сирене, и чеснов салам, и кисели кръстарички, и някакви си жалки сърдини, така ли? Госпожица Рок го погледна право в очите. Не, каза тя натъртено, нали има и лебервурст? Дребосъчето не можеше да си припомни някога да му е било толкова вкусно. И каква приятна дружина бяха той, Карлсон и госпожица рок. Как хубаво си седяха тримата и помляскваха, докато си хапваха. Но изведнъж госпожица Рок изкреща. Се милостиви Боже, дребосъчето е под карантина, а ние пуснахме онзи там да влезе. Тя посочи към Карлсон. Не, ние не сме го пуснали, той сам пристигна, уточни дребосъчето. Но все пак се разтревожи. Карлсон, ами ако сега се разболееш от скарлатина. Хъм, хъм, замънка Карлсон, защото устата му беше пълна бълкова пита и мина известно време докато можа да проговори Скарлатина ли хой който веднъж е боледувал от световната кифлотреска и не е отишъл в гроба не го ловят никакви болести. и това не може да мине Рече с въздишка госпожи Рок. Каросон натъпка в устата си последното кюфте облиза си пръстите и каза Вярно, че дъжбите в тази къща са ускъдни но, общо взето, тук ми е приятно Та може и аз да остана тук под карантина Се милостиви Боже Възкликна госпожица Рок. Тя погледна свирепо към Карлсон, а Сетне към подноса, който вече бе съвършено празен, и отбеляза. Където отидеш, умиташ всичко. Карлсон се надигна от ръба на кръвата. Той се потупа по корема. Когато съм се нахранил, напускам масата, заяви той. Но тя е единственото, което остава след мен. Сетне натисна стартовото си копче, моторът забръмча и Карлсон тежко се издигна към отворения прозорец. Хопала, тралала. Провикна се той. Сега за съжаление ще трябва известно време да се оправяте без мен, защото бързам. Хопала, тралала, Карлсон. Отвърна дребосъчето. Наистина ли трябва да си вървиш? Нима. Каза мрачно госпожица Рок. Да, трябва да побързам да се прибера, извика Карлсон. Иначе ще закъснея за вечеря. Хой, хой. И изчезна. Едно езеро, край което е разположен град Стокхолм, Б.П.Р. Бъ, Знатната девица във вихрен танц се носи. На другия ден дребосъчето спадо късно. Събуди ги телефонен звън и той се втурна към вестибюла, за да вдигне слушалката. Обаждаше се майка му. Мило дете! Ах, колко ужасно! Кое? Попита сънниво дребосъчето, което ми писа в писмото си. Така се разтревожих. Защо? Очуди се дребосъчето. Разбираш защо, каза майка му. Горкото ми момченце. Още утре се прибирам. Дребосъчето се зарадва и се разсъни, но все пак не му беше ясно защо майка му го наричаше, горкото ми момченце. Едва бе сложил обратно слушалката, когато се разнесе нов сигнал. Сега пък баща му се обаждаше чак от Лондон. Как си? Попита го бащата. Бел се и Бетан добре ли са? Не ми се вярва, каза дребосъчето. Но всъщност не знам, защото са в инфекциозната болница. Дори и по телефона се почувствува как баща му се разтревожи. Инфекциозната болница. Какво искаш да кажеш? И когато дребосъчето му обясни какво иска да каже, баща му рече също като майка му, горкото ми момченце. Още утре се прибирам. С тези думи разговорът завърши. Но веднага след това телефонът отново извъня. Този път се обаждаше Белсе. Можеш да кажеш много здраве на носорога и на стария и кратко доктор. Предай им, че ако изобщо разбират от нещо, то не е от скарлатина. Бетън и аз още утре се прибираме. Не сте ли болни от скарлатина? Попита дребосъчето. Представи си, че не. Пили сме много какао и сме изяли много кифлички, каза тукашният лекар. От такива неща човек можел и да се изприщи, ако е свръхчувствителен. Значи типичен случай на кифлотреска, заяви дребосъчето. Но Бел се вече беше прекъснал. Дребосъчето се облече и отиде в кухнята, за да извести на госпожица Рок, че на карантината се слага край. Тя приготовляваше обяда. Цялата кухня ухаеше силно на подправки. Нямам нищо против, каза госпожица Рок, когато дребосъчето и кратко съобщи, че цялото семейство се прибира. Дори е по-добре да напусна това място, докато не съм си разнебитила окончателно нервите. Тя настървено разбъркваше нещо в една тенджера, поставена върху печката. В нея се вареше някакъв гъст кебаб и госпожица Рок го посипваше щедро със сол, черен пипер, горчица и хрян. Така, рече тя. Едно ястие трябва обилно да се насоли, на пипери, на горчичи и на хряни, за да стане вкусно. Сетне хвърли неспокоен поглед към дребосъчето. Мислиш ли, че този ужасен карасон ще дойде и днес? Колко хубаво би било, ако последните ми часове в тази къща преминат малко по спокойно. Дребосъчето още не бе успял да отговори, когато пред прозореца се разнесе весел глас, който пееше с цяло гърло. О, мило слънчице, сярки лъчи, в моя дом над щи. И Каросон изникна перваза. Хопала, тралала. Ето го нашето слънчице. Хайде да си правим весело. Но госпожица Рок протегна уморително ръце към него. О, не, не, не. Всичко друго, но само да не става весело. Хм, естествено, най-напред ще похапнем, каза Карлсон и със скок се озова до кухненската маса, върху която госпожица Рок бе сложила прибори за себе си и за дребосъчето. Карлсон се намести пред единия прибор и грабна вилицата и ножа. Хайде, почвай! Дай насам яденето. Той кимна любезно на госпожица Рок. И ти можеш да седнеш на масата. Вземи си чиния и ела. Сетне по души с стрептящи ноздри. Какво ще има днес? Един хубав пердах, отвърна госпожица Рок и забърка още по-настървено кебапа. Това поне ти се полага, но така ме бури навсякъде, че надали ще мога да тичам като вчера. Тя изсипа кебапа в една купа и я сложи на масата. «Вие си яжте», – рече тя. «Аз ще почакам да свършите и ще хапна след вас. Защото докторът ми е препоръчал да ям в пълно спокойствие». Карлсон кимна. «Е, хубаво, нейде все ще са останали няколко корички» които би могла да изгризеш, когато ние уметем яденето. Еши сухи комати в пълно спокойствие, никой няма да ти пречи. Той трескаво си насипа голяма порция в чинията. Но дребосъчето си взе съвсем малко. Винаги изпитваше недоверие към гозба, която не познаваше. А такъв кебаб до сега не беше виждал. Като начало Каросон построи от парчетата месо малка кула с крепостен ровно около. Докато правеше това, дребосъчето предпазливо лапна първата хапка Ореле. Той се задъха и очите му се насълзиха. Остата му изгаряше в огън. Но госпожица Рок бе застанала до него и го гледаше с такова очакване, че той глътна хапката, без да каже нищо. Тогава Карлсон вдигна очи от своята кула. Какво ти става? Защо плачеш? Ами, ами сетих се за нещо тъжно, заек на дребосъчето. Така ли? Очуди се Карлсон и се нахвърли върху кулата с голям апетит. Нощом погълна първия залък, той нададе вой и очите му се наляха със сълзи. Какво има? Попита госпожица Рок. Вероятно отрова за лисици, но ти сама знаеш по-добре какво си забъркала, каза Карлсон. Бързо, дай насам големия пожарогасител, защото в гърлото ми бушува истински пожар. Той избърса сълзите от очите си. Защо плачеш? Попита го на свой ред дребосъчето. И аз се сетих за нещо тъжно, отвърна Каролсон. Какво е това тъжно нещо? Попита го дребосъчето. Ей, този кебаб! Поясни Каролсон. Но госпожица Рок се обиди. Не ви е срам, хлапета такива. По света има хиляди деца, които биха дали мило и драго за една малка порция от този кебаб. Каролсон пъхна ръка в джоба си и извади от там тефтерче и молив. Ще ми кажеш ли имената и адресите на две от тях? Попита той. Но госпожица Рок измърмори нещо и не даде никакви адреси. Сигурно всичките са деца на гълтачи на огън, ясно ми е, каза Карлсон, и цял живот не се яри нищо друго освен огън и жупел. Точно тогава звънецът на външната врата извъня и госпожица Рок тръгна да отвори. Ще отидем да видим кой звъни, каза Карлсон. Може би идва някой от тези хиляди малки огенегълтачи, за да даде мило и драго за нейната огнена каша. Трябва да се погрижим да нея продаде твърде ефтино. След като е изсипала вътре толкова много скъпа лисича отрова, той се втурна подир госпожица Рок и дребосъчето го последва. Двамата застанаха в антрето току зад нея и когато тя отвори вратата, чуха един глас отвън да казва, името ми е Пек. Аз съм от шведското радио и телевизия, дребосъчето усети как замръзва. Той предпазливо надникна иззад полите на госпожица Рок и видя на прага един господин, очевидно един от онези красиви, умни и прилично дебели мъже в разцвета на силите си. С каквито, според госпожица Рок, била пълна телевизията. Може ли да говоря с госпожица Хилдо Рок? Попита господин Пек. Аз съм, каза госпожица Рок. Но таксата за радиото и за телевизора ми е платена, така че няма за какво да ме търсите. Господин Пек любезно се усмихна. Не идвам за таксата. А във връзка с онези видения на призраци, за които ни писахте. Много бихме искали да направим програма за тях. Лицето на госпожица Рок стана муравочервено. Тя не каза нито дума. Какво ви е, да не ви е лошо? Загрижено попита господин Пек. Много, отвърна госпожица Рок. Много ми е лошо. Това е най-лошият миг в живота ми. Застанал точно зад нея, дребосъчето изпитваше, кажи речи, същото. Се Боже! Ето че най-лошото се случи. Всеки миг господин Пек щеше да съзре Карлсон и утре, когато майка му и баща му пристигнат, къщата ще бъде пълна с кабели, телевизионни камери и прилично дебели мъже и къщата лишена от всякакъв домашен покой. Се Боже, как да измъкне Карлсон? Тогава погледът му попадна върху старата дървена ракла в антрето, където Бетан държеше всичките си театрални парцари. Тя и нейните съученици бяха образували някакъв глупав клуб и понякога идваха от тях, преобличаха се и шареха насамна там, като се преструваха, че са съвсем други хора, а не те самите. Това се наричало игра на театър и според дребосъчето, беше твърде глупаво. Но колко бе удобно, че тък му сега театралната ръкла се намираше там. Дребосъчето вдигна капака и нервно прошепна на Карлсон. Бързо, скри се в ръклата. И въпреки че Карлсон не разбра защо трябва да се скрие, той не се отказваше от лудории, когато стане нужда. Затова лукаво намигна на приятеля си и скочи в ръклата. Дребосъчето бързо спусна капака. Сетне плахо погледна към двамата до вратата, дали бяха забелязали нещо. Съвсем не. Защото господин Пек и госпожица Рок уточняваха причините за неразположението на госпожица Рок. То не били никакви видения, просте на госпожица Рок и едва сдържаше плача си. Всичко се оказа долна хлапашка шега. Така, значи изобщо не са се появявали призраци. Каза господин Пек. Госпожица Рок наистина се разрева. Не, никакви призраци, и аз никога няма да се появя по телевизията, само Фрида. Господин Пек я потупа утешително по ръката. Не взимайте това толкова навътре, мила госпожица Рок. Може да се уреди нещо по друг повод. Не, това е невъзможно, въздъхна госпожица Рок. Тя тежко се отпусна върху театралната ръкла и захлупи лице в ръцете си. Седеше си така и се късаше от плач. Надребосъчето му беше ужасно мъчно за нея. Срамуваше се и кратко му се струваше, че той е виновен за всичко. В този миг от ръклата се разнесе леко къркорене. Ах, извинете, смути се госпожица Рок, но това е, защото съм много гладна. Е, да, в такъв случай куркането е оправдано, любезно отбеляза господин Пек. Но обядът ви сигурно е готов, защото усещам чудно ухание. Какво сте сготвили? Само кебаб, из хълца госпожица Рок. Мое собствено изобретение. Нарекох го апетитния е мишмаш на Хилдо Рок. Фантастично ухае, заяви господин Пек. На човек просто му се прияжда. Госпожица Рок се надигна от реклата, а ми тогава не остава нищо друго, освен да го вкусите, защото мълчуганите, все едно, няма да го ядат. Господин Пек започна да поувърта и каза, че било неудобно, но в края на крайщата все пак той и госпожица Рок изчезнаха в посока към кухнята. Дребосъчето вдигна капака на ръклата и погледна Карлсон, който лежеше вътре и тихо къркореше. «Моля те, остани тук, докато той си отиде», каза Дребосъчето, «инак ще попаднеш в телевизионния буркан». «Хайде де! Ти да не мислиш, че в този буркан е по-широко», възрази Карлсон. Тогава дребосъчето остави капака на ръклата по-открехнат, така Росон да има въздух, и изтича в кухнята. Той искаше да види лицето на господин Пек, когато опитва апетитния мишмаш на госпожица Рок. Но що да види, господин Пек седеше край масата, ядеше и се тъпчеше и току повтаряше, че това била най-вкусната госба, която бил ял през целия си живот. В очите му нямаше никакви сълзи, но тя просто продължаваше да плаче за своята провалена програма за призраци. Не и кратко ставаше по-реко от това, че господин Пек одобряваше огнената каша. Все още и кратко беше криво, и тогава стана нещо невероятно. Ненадейно господин Пек подхвърли е и такана. сетих се. Вие ще участвувате утре вечер. Госпожица Рок го погледна с разплакани очи. Къде ще участвувам утре вечер? Попита тя мрачно. В телевизията, разбира се, обясни господин Пек, в нашето предаване, моята най-добра рецепта. Ще покажете на целия шведски народ как приготовлявате апетитния мишмаш на Хилдо Рок. Тогава се чу шум от сгромолясване. Госпожица Рок беше припаднала. Скоро обаче тя се съвзе и се привдигна от пода. Очите и кратко брестяха. Утре вечер, по телевизията ли? Моят мишмаш, и ще го забъркам на екрана пред целия шведски народ. Се милостиви Боже! А представете си, че Фрида... Дето изобщо нищо не разбира от готварство, нарича моя мишмаш помия за кокошки. Дребосъчето се превърна целият в слух, защото това беше интересно. Той почти бе забравил Карлсон в ръклата. Но сега, за свой ужас, чу как някой наближава през вестибюла. Да, наистина, това беше Карлсон. Вратата между кухнята и вестибюла беше отворена и дребосъчето го зърна отдалеч, още преди госпожица Рок или господин Пек да забележат каквото и да било. Да, това беше Карлсон. И все пак не беше Карлсон. Всемилостиви Боже, на какво приличаше. Беше облечен в старите театрални одежди на Бетан, дълга къдифена пола, която се мотаеше около краката му, и обгърна целият в тюрени вуали. Имаше вид на някаква маничка, весела и приветлива бабичка. И тази весела и приветлива бабичка неумолимо се приближаваше. чето правеше отчаяни знаци на Карлсон, за да разбере, че не бива да идва насам. Но каросон изглежда, не схващаше това, а махна с ръка в отговор и влезе. Знатната девойка в тържествена зала влиза, едно, обяви той. И ето го напрага на вратата с вуалите и всичко останало. Представляваше такава гледка, че господин Пеко кокори очи. Боже мой, какво е това смешно малко момиче? Попита той. Но тогава госпожица Рок подскочи. Смешно момиче ли? Не, това е най-противният кълпазанин, който съм срещала през целия си живот. Изчезвай от тук, ужасно хлапе, но Карлсон не я слушаше. Знатната девойка танцува и се весели, продължаваше той. И се впусна в такъв танц, какъвто дребосъчето, а вероятно и господин Пек, никога не бе виждал. Карлсон се въртеше из кухнята с прожиниращи стъпки. От време на време правеше малки подскоци и размахваше водите. Изглежда просто налудничаво, мислеше си дребосъчето. Но да прави каквото си ще, само да не порети. Ох, дано да не го направи. По Каросон имаше толкова много вуали, таперката му не се виждаше, нещо, за което дребосъчето му беше признателен. Но ако Каросон внезапно се издигне във въздуха, тогава господин Пек сигурно ще припадне от изумление, а щом се съвземе, незабавно ще дофтаса със своите телевизионни камери. Господин Пек наблюдаваше странния танц и се смееше. Смехът му ставаше все по-силен. Тогава и Калсон започна да се кикоти, та дори намигна на господин Пек, докато танцуваше край него и му махна с владите. Много забавно хлапе, отбеляза господин Пек. Бихме могли да го вземем за някое детско предаване. Едва ли можеше да каже нещо, което повече да ядосе госпожица Рок. Той да участвува в телевизията. Тогава аз ще се откажа. Но ако непременно ви трябва някой, който да обърне цялата телевизионна кула с главата надолу, надали ще намерите по-подходящ от него. Дребосъчето кимна. Да, точно така е. А след като обърне телевизионната кула с главата надолу, само ще заяви, че това е суета. Така че пазете се от него. Господин Пек не настоя. Моля, моля. Това беше само едно предложение. Има толкова много други деца. А сега господин Пек се разбърза. Трябвало да отиде на време за някакви снимки. Още малко и щеше да си тръгне. Тогава дребосъчето забеляза как каросон започна да рови под дрехите и да търси стартовото си копче. Дребосъчето изпадна в смъртен ужас, че всичко ще се провали в последния миг. Не, Каросон, не, Каросон. Прошепна той възбудено. Но Каросон продължаваше да рови, за да намери копчето. Трудно му бе да го напипа поради многото вуали. Господин Пек беше почти на вратата. И тогава моторът на Карлсон забръмча. Не знаех, че самолетите за летище Арланда минават над въсъстън, отбеляза господин Пек. Според мен, това не е редно. Довиждане, госпожице Рок, ще се видим утре. И той си отиде. А към тавана се издигна Карлсон. Той весело закръжи около лампата и размахваше вуалите към госпожица Рок. Знатната девица във вихрен танц се носи, хой, хой. Провикна се Карлсон. Едно шведска народна песен за съдбата на една горда девойка, бъ, пъра. Красив, умен и прилично дебел. Дребосъчето прекара целия следобед в къщурката на Карлсон горе на покрива. Беше обяснил на Калсон, защо трябва да оставят госпожица Рок на мира. Тя ще прави торта с Каймак, разбираш ли, защото мама, татко, Белсе и си идват утре. Ей това беше нещо, което Калсон можеше да разбере напълно. Щом ще прави торта с Каймак, действително трябва да я оставим на мира. Опасно е да се гнервират носорози точно когато правят торти с Каймак, защото Каймакът ще се вкисне, а носът на носорога ще увисне. Така последните часове на госпожица Рок в дома на семейство Севантесон протекоха доста спокойно, точно както беше пожелала. Дребосъчето и Каросон също седяха мирно и тихо пред напаления огън в каштурката на Каросон и им беше хубаво. Карлсон бе направил едно кръгче до пазара и бе купил от там ябълки. Честно си ги платих всичките спети оре, каза той. Не искам някоя лялка на пазара да е в загуба от мен, защото нали съм най честният в целия свят. А лелката беше ли съгласна, че едно петъче е достатъчно? Очуди се дребосъчето. Не можах да я попитам, отвърна Карлсон, защото я нямаше. Точно тогава беше отишла да пие кафе. Карлсон наниза ябълките на един тел и ги изпече на огъня. Ха, познай кой е най-добрият пекар на ябълки в целия свят! Провикна се Карлсон. Ти, Карлсон, отвърна дребосъчето. Те посипаха ябълките с захар и седнаха край огъня да похапнат, а навън вече падаше здрач. Хубаво нещо е огънят, мислеше си дребосъчето, защото беше започнало да се застудява. Усещаше се, че есента е настъпила. Скоро ще трябва да отлетя до някое село и да си купя повече дръвца от някой селянин, заяви Карлсон. Макар че те са такива едни хитреци, дето си отварят очите на четири, пък кой ли ги знае кога точно си пият кафето. Той хвърли два дебели березови пана в огъня. Искам обаче през зимата да ми е топло и уютно, иначе няма да играя. Това да си го знаят онези селяни. Когато огънят догоря, в малката къщичка на Карлсон стана тъмно. Тогава той запали газената лампа, която висеше от тавана над дърводелският згях. Тя обря с топла и приятна светлина стаята и всички неща, струпани от Карлсон върху езгяха. Дребосъчето предложи двамата да се поровят и с тези неща и Карлсон се съгласи. Но ако ще ги взимаш назаем, трябва да поискаш позволение от мен. Понякога ще кажа да, а понякога не, в повечето случаи казвам не, защото все пак тези неща са си мои и искам да си ги имам. Иначе няма да играя. А след като дребосъчето много пъти поиска позволение, най-сетне получи назаем един стар щупен будилник, който разглоби на съставните му части и сетне отново го сглоби. Беше му много забавно и не можеше да си представи по-хубава играчка. Но после Карлсон заяви, че било по-добре да се заемат с дърводелство. Това си остава най-веселото занимание и човек може да направи такива хубави неща, каза той. Аз поне мога. Той бутна всички вещи от дърводелският езгях и извади изпод кошетката дървени дъски и панове. Двамата приятели се заеха така усърдно да рендосват, да чукат и да забиват гвозда и, тъпушек се вдигаше. Дребосъчето закова една за друга две дъщици и си направи параход. Постари му едно малко колче за комин. Параходът стана наистина хубав. Карлсон заяви, че щял да си направи къщичка за птици и да я закове на единия ъгъл на къщурката си. Та да дойдат малки птички и да живеят в нея. Но то не стана къщичка за птици, а нещо съвсем друго. Обаче какво точно, не можеше да се разбере. Какво е това? Попита дребосъчето. Каросон наклони глава и погледна предмета, който беше измайсторил. Това е едно нещо, отвърна той. Едно много красиво, малко нещо. Ха познай кой е най-добрият майстор на неща в целия свят. Ти, Каросон, отвърна дребосъчето. Но вечерта бе вече настъпила. Дребосъчето трябваше да си отиде вкъщи и да спи. Трябваше да напусне каросон и малката му стаичка, тъй приятна с всичките си неща, с дърводелския си згях, с опушената газена лампа, с сандъка за дърва, с камината, в която жаравата от огъня още тлееше и излъчваше топлина и светлина. Трудно му беше да се откъсне от всичко това, но той си знаеше, че пак ще дойде. Ах, колко се радваше той! че къщурката на Карлсон бе именно на техния покрив, а не на някой друг. Излязоха на верандата, Карлсон и дребосъчето, а над тях се ширна звездното небе. Никога до сега не бе виждал толкова много, толкова едри и толкова близки звезди. Естествено, той знаеше, че не бяха близки, защото се намираха на хиляди километри разстояние от земята, но все пак, ах, какъв звезден покрив имаше Карлсон над своята къща, едновременно близък и далечен. Какво зяпаш? Сепна го обласът на Карлсон. Студено ми е. Искаш ли да летим, или не? Искам, защо не, отвърна дребосъчето. А на следващия ден, какъв ден? Най-напред се прибраха Белсе и Бетан, след това си дойде бащата, а накрая се върна майката. Дребосъчето се хвърли в обятията и кратко, и я запрегръща. Никога вече тя не биваше да го остаря сам. Всички се струпаха около нея, бащата и Белсе. И бетан, дребосъчето, и госпожица Рок и Бимбо. Вече не си ли преуморена. Попита дребосъчето. Как ти мина толкова бързо? Мина ми, когато получих твоето писмо, отвърна майката. Щом разбрах, че сте, полни и карантинни всички, почувствувах, че и аз може да се разполея наистина, ако не се прибера у дома. Госпожица Рок поплати глава. Това не е особено разумно от ваша страна. Но аз ще идвам от време на време да ви помагам, госпожо Севантесон, когато имате нужда от мен. А сега, заяви госпожица Рок, трябва моментално да тръгвам, защото тази вечер ще говоря по телевизията. Майката, бащата, Белсе и Бетън не можаха да прикрият изумлението си. Наистина ли? Рече бащата. Това трябва да се види. Обязателно! Госпожица Рок гордо вдигна глава. Да, надявам се! Надяваме се, че това ще стори целият шведски народ. После се разбърза. Трябва да отида да си фризирам косата, да се изкъпя, да си направя козметичен масаж и маникюр, а после да изпробвам едни нови подложки за дюстабан. Защото човек трябва да изглежда добре, когато ще излезе пред телевизията. Бетан се разсмя. Подложки за дюстабан ли? Тата изобщо няма да се видят по телевизията. Госпожица Рок я погледна неодобрително. Казах ли подобно нещо? Така или иначе имам нужда от нови, пък и човек се чувствува посигурен, когато знае, че е изискан от главата до петите. Но може би обикновените хора не разбират това. Ние от телевизията обаче ги знаем тези работи. Сетне тя набързо се сбогува и се втурна навън. Край на носорога, каза Белсе, когато вратата се тръщна след нея. Дребосъчето кимна замислено. Всъщност аз малко я пообикнах, рече той. А каква великолепна торта скаймак беше направила? Бухнала и гарнирана с парченца на нас. Ще я оставим до вечера към кафето и ще си я изядем, докато гледаме госпожица Рок по телевизията, реши майката. Така и стана. Когато нетърпеливо очакваният час наближи, дребосъчето звънна на Карлсон. Той дръпна връвта зад пердето само веднъж, което означаваше, ела веднага, и Карлсон пристигна. Цялото семейство вече седеше пред телевизора, на са бяха наредени чашките за кафе, а тортата се мъдреше на масата. Ето ни и нас, Карлсон, съобщи дребосъчето, когато двамата влязоха в хола. Ето ме и мен. Рече Карлсон и се метна в най-удобното кресло. Аха, най-сетне в тази къща се появи и торта с Каймак, крайно време беше. Може ли да получа веднага едно парченце, или поточно казано, едно голямо парче? Редът на малките деца идва накрая, каза майката. А това е моето място. Вие двамата с дребосъчето може да седите на пода пред телевизора и там ще ви дам от тортата. Карлсон се обърна към дребосъчето. Чули? Винаги ли така се разпорежда с теб, нещастно дете? Сеп недоволно се ухили. Добре поне, че и с мен се разпорежда, защото трябва да има справедливост, инак няма да играя. И така Карлсон и дребосъчето се настаниха на пода пред телевизора и ядоха много торта, докато чакаха да се яви госпожица Рок. Ето я, съобщи бащата. И действително тя се появи. Господин Пек също. Той водеше предаването. Жив живеничък носорок, провикна се Карлсон. Хой, хой, сега ще стане весело. Госпожица Рок трепна, сякаш бе чула думите на Карлсон. А може би все пак се притесняваше от това, че е изправена пред целия шведски народ, за да му покаже как се приготовлява апетитният мишмаш на Хилдур Рок. Кажете, любезна, започна господин Пек. Как ви хрумна да направите именно този мишмаш? Слушайте, любезни, отговори госпожица Рок, когато човек има сестра, която си няма и запукнат грош представа от отготварство. Тя не успя да продължи, защото Карлсон протегна пухкавата си ръчичка и изключи телевизора. Но Сорока се появява и изчезва, както си поискам, заяви той. Но тогава майката се обади. Веднага да включиш пак телевизора и не се опитвай да повториш, защото ще те изхвърля. Карлсон ръгна дребосъчето в ребрата и прошепна. Нищо ли не е позволено вече в тази къща? Мълчи, сега ще гледаме госпожица Рок, каза дребусъчето. Ястието трябва добре да се насоли, на пипери, на горчичи и на хряни, за да стане вкусно, продължаваше госпожица Рок. И тя сипваше сол и пипер, и горчица, и хрян, тапушек се вдигаше, и когато мишмашът бе готов, госпожица Рок погледна закачливо от телевизионния екран и каза. Може би искате да го опитате? Благодаря, аз не, отвърна Карлсон. Но ако ми дадеш имената и адресите, ще ти доведа неколцина от онези деца на гълтачи на огън, за които ставаше дума. После господин Пек благодари на госпожица Рок за това, че се е съгласила да дойде и да покаже как приготовлява своя апетитен мишмаш, и по всичко личеше, че определеното време е изтекло. Когато госпожица Рок се обади, слушайте, любезни, може ли да отправя поздрав до моята сестра, която си седи в къщи на улица, Фрей? Господин Пек се поколеба. Слушайте, любезна, добре, само че по-бързо. Тогава госпожица Рок махна с ръка от телевизионния екран и рече. Здравей, Фрида, как се чувствуваш? Дано не си паднала от стола. Надявам се, рече Карлсон, защото вече станаха много земетресения в Северен Норланд. Какво искаш да кажеш? Попита дребосъчето. Откъде знаеш дали Фрида е също та ядра като госпожица Рок? А представи си, че знам, възрази Карлсон. Бях няколко пъти на улица, Фрей, в, в качеството си на призрак. След това Карлсон и Дребосъчето изядоха още по няколко парчета торта и гледаха как на екрана един жонглор мяташе във въздуха по пет чини наведнъж, без да изпусне нито една. Дребосъчето реши, че жонглорите всъщност са досадни, но Карлсон ги гледаше със светнали очи и това караше момчето да се чувствува щастливо. Сега всичко беше наред, а най-хубавото бе че около него бяха майка му, баща му, Белсе, Бетан, Бимбо и Каросон Когато тортата се свърши, Каросон грабна красивия поднос за сладкиши и старателно го облиза. После го подхвърли във въздуха, както правеше Гьорът със своите чинии. Моля, каза Каросон, онзи онзичичко от буркана не беше толкова лош. Ноха, познайте кой е най-добрият хвъргач на чинии в целия свят. Той метна подноса така, че едва не го удари в тавана. И дребосъчето се оплаши. Не, Карлсон, не дай така. Майката и другите гледаха сега една балерина по телевизията и не забелязваха какво върши Карлсон. Не помогна и предупреждението на дребосъчето. Карлсон продължаваше безгрижно да подхвърля подноса. Между другото подносът за торта е много красив, отбеляза той и го запрати към тавана, поточно казано, беше красив, поправи се той и се наведе, за да събере парчетата. Е, но това е само суета. Майката обаче чу трясъка, когато чинията се щупи. Тя шляпна здравата Карлсон отзад и каза, това беше най-хубавият ми поднос, а не суета. Дребосъчето не одобряваше такова отношение към най-добрия хвъргач на чинии в целия свят, но разбираше, че на майка му е мъчно за подноса, и за това побърза да я утеши. Ще извадя парите от спестовната си касичка и ще ти купя нов поднос. Но тогава Карлсон гордо пъхна ръка в джоба си, измъкна оттам паричка и я подаде на майката аз сам заплащам, каквото съм щупил. Ето. Моля. Купи си един поднос и задръж рестото. Благодаря, мили Карлсон. Каза майката. Карлсон кимна доволно. А можеш да купиш и няколко ефтини възички, с които да ме замерваш, ако случайно дойда тук и ти случайно се ядосаш. Дребосъчето се притисна към майка си. Нали не се сърдиш на Карлсон, мамо? Тогава майката помилва и двамата, Карлсон и Дребосъчето, и каза, че не се сърди. После Карлсон си взе довиждане. Хопала, тралала. Сега трябва да си вървя, иначе ще закъснея за вечеря. Какво ще вечеряш? Попита Дребосъчето. Апетитният миш на Карлсон от покрива. Заяви той. Но не такава ли си, че отрова като онази на носорога, можеш да бъдеш сигурен в това? Ха познай кой е най-добрият мишемашаджия в целия свят. Ти Каросон, отвърна дребосъчето. Малко по-късно дребосъчето лежеше в своето креватче, а Бимбо беше край него в своя панер. Всички дойдоха да му пожелаят, лека нощ, майка му, баща му, Беосе и Бетан. На дребосъчето започна да му се доспива. Но лежеше и си мислеше за Каросон и се питаше какво ли прави Каросон сега. Може би си дялка нещо, къщичка за птици или нещо подобно. Утре, когато се върна от училище, разсъждаваше дребосъчето. може да звънна на Карлсон и да го питам дали не бих могъл да се кача у него, та да, и аз пак да си подялкам малко. Колко хубаво, че Карлсон направи звънчевата инсталация. Мога да му звънна и сега, ако поискам, помисли си дребосъчето и внезапно проумя, че това е отлично хрумване. Той скочи от леглото, изтича бос до прозореца и дръпна връвта. Три пъти. Този сигнал означаваше... Как може на света да има човек, който е толкова красив и умен, и прилично дебел, и храбър, и добър във всяко отношение като теб, Карлсон? Дребосъчето постоя край прозореца не защото очакваше някакъв отговор, а просто така. Но Карлсон все пак пристигна. Да, как може? Рече той. И нищо повече. После литна обратно към своята малка зелена каштурка на покрива. Издание. Астрит Линдгрен. Три повести за Карлсон. Шведска, втори издание, превод Вера Ганчева, редактор Лилия Рачева, коректор Албена Николаева, художник Илун Викланд, формат 1-6-6-0-9-0-18, издателство Отечество, София, Булевард, Георги Трайков, 2А, Рабан Шагра, Стакхон, заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.